can gamble nobody's business if i do nobody's Money nu har 2011... Vänt oss ryggen och 2012 Lyckan och Överlevnadens år står oss Framför. Eh, jag är inte ensam Den här gången trots att det kanske är ett Korvkast. Jag tror att det här med korvkal och korvkast Det lämnar vi bakom oss Nu är det korvkastens år Och eh, det firar vi med en ny, fresh Ja, ah, semi-fresh Men framförallt en rätt trevlig gäst eh, Jag brukar inte använda ord Som podcastlegend Och eh, podcastmästare Ofta men nu när jag sitter här med Anders Brunlöf från Retroresan och Svampriset så ser jag gärna att du använder det om mig. Ja, absolut. Framförallt när du sa Svampriset. Jag, jag, jag har inte besökt den sajten, men den låter väldigt bra. Svampgrisen. Du, äh, jag, jag har ju en sån här äh, konstig grej att jag typ nästan inte har några favoriter på mina äh, data, utan jag, äh, jag bara googlar allting. Ja. Och... Äh, varje gång jag ska googla svampriket, om jag ska gå in där och se vad ni håller på med, då kommer det upp svampinfektion. <laughs> det är liksom så här, man bara tänker sig, okej okay, nu har folk tittat på svampriket rätt men ändå det som Google tycker att, ja men är det något med svamp, ja men svampinfektion. Ja, vi har en bit kvar innan vi besegrar könssjukdomen alltså. Ja, exakt Jag, jag tror också att det är lite riktig svamp Någonting med svampskogen och sånt där Så att ni, är, ni får kämpa lite Ni kanske ja, ja. får så här, gå in och subsidiera Kanske det inte heter på svenska Men på något sätt lägga in pengar För att bli av med svampinfektionen i Sverige Så att inte folk sitter och googlar det där liksom Vi har ju lite av ett sånt problem också När vi ska starta handelsbolag någon gång snart, förhoppningsvis. Och det är liksom Svampriket HB, det, det, det är så fel på så många sätt. Vi måste försöka hitta ett annat namn. Folk kommer ju fundera vad vi säljer liksom på Svampriket. Ja, just det. det är, ja, det där är en klassiker. Vad är det ni säljer egentligen på Svampriket? <laughs> Förbannat snygga t-shirts framförallt. Jo, exakt. Är lite av varje. Det är några med retroresantryck, några med luddetryck och... Yes. Det är väl ungefär där det ligger. Ja, och så någon kaffemugg och någon, något örngott och sådär. Men... Okej. Okay. Ja, det är äh... <laughs> inget märkvärdigt. Nej, nej, nej. Du Är det bra med det? Ja, det är bra. Jag är lite småsjuk och, och lite trött sådär. Men det är, så är det alltid med mig. Jag är aldrig riktigt nöjd. Full rulle. Ja, Ja. ja, ja kanske. Själv Jo då, Orra! det är rätt bra. Jag har varit lite så skum idag. Men jag tror att det är någonting med... Alltså... Det kan ju vara att du har suttit vid datorn hela dagen har jag sett ja eh, alltså, du menar då att jag har varit på Skype kanske ja det betyder inte att jag har varit vid datan hela dagen så jag har varit rätt mycket vid datan och det kan bero på det jag tror att jag har jag har liksom Lagt ut som en sån här säng. En extra säng. Det har kunnat ligga vid datan så här och varit slö för jag sov inte så här bra i natten. Jag sov lite extra och då tänkte jag så här: Men jag lägger bara ut en extra säng och så bara ligger där och fixa med datan. Och så bara slocknar jag bort en liten liten liten stund så där. Och sen dess, så här: liksom, ligger lite så här halvutsträckt i den här sängen och fixar med datan. Jag har varit i väg och gjort ärenden och sånt så ingen tror att jag är helt noll. Men jag tror att den här jävla sängen håller på att sabba med mig. Alltså, så att det. det ah. Nu är det rätt gött när man sitter och pratar med det och bara sänger till sig lite. När det borde eh... stimulans. Ja, det säga. blir nästan lite snuskigt alltså. Men <laughs> jag känner att eh, imorgon måste den här bort. Den måste fällas ihop och gömmas undan. Men man får inte vara bekväm för länge, vet du för då blir det inte bekvämt att vara bekväm sen. Nej, jag vet, vi hade mycket bråk om det här i gamla spelradioklanen. Om, om man skulle spela skönt eller oskönt. Och jag har alltid varit av den bestämda uppfattningen att man ska spela oskönt. Jag har alltid suttit vet, rak i ryggen i kontorstol, även när det är tv-spel. Liksom. <laughs> man blir fokuserad, man ska sitta med snipern lite. Jag vet inte, har du... Har du eh, samma åsikt eller vill du hellre däcka ut det över en soffa liksom? Alltså jag sitter faktiskt, för det första så har vi en soffa som är rätt oskön om man ska hårdra det. Man, man sitter jävligt många i den och man sitter liksom, rak i ryggen och så men man sitter inte bekvämt det skulle jag väl inte säga. Men det där går väl tillbaka till liksom, åtta bitars åldern att man satt på golv och spelade. Man satt ju verkligen i timmar på trädgolv och spelade. Ja, exakt. Eh, Framåt lutet liksom nära skärmen. Ja, men. Ingen gnällde då liksom Nej, eller föräldrarna ja. gjorde det Ja, ja, ja, men det gjorde de jämt Jag kommer ihåg, jag hörde av eh, tjejens hon, Hennes föräldrar hade sagt till henne att TV-skärmens storlek skulle vara som om man sträckte ut En knuten framför sig, hela armen Så stor tv skulle det vara Oj Jag menar, vad fan, hur, hur ska du träffa någon? Jag hoppas alla som lyssnar, håll ut handen rakt fram Och så knyt uppåt liksom Fan, hur, hur skulle man kunna träffa någon där om man sitter i busken på Call of Duty och någon gömmer sig 200 meter bort? Det är... Ja, hur går det med alla de projekter hemma? Liksom, där 60, 60 tum eller <laughs> vad de ligger på, 80 kanske? <laughs> vi, vi, vi vi bygger ut, vi söker bygglov vi vill flytta soffan <laughs> 600 meter bort. Liksom. Alltså <laughs> avlångt vardagsrum, liksom, så en mörk korridor så bara, vad är det som händer? Så, puff! Texter av och så bara börjar skärmen spela Super Mario. <laughs> Shit. Vad vill du prata med om Anders? Eh, jag, jag, kan, kan, vi, kan vi inte snacka lite om eh, 2011-2012? Du är ju lite så här spelnördig så jag tänker att vi kanske börjar lite där Får vi se om vi vågar oss ut i lite outforskade marker Som inte har med någon slags digitalt nörderi att göra ja, Alltså grejen är att jag är ju spelnörd och pratar i en podcast om spel Så jag kommer ju gärna till dig och pratar om något annat Ja Om Men... det är så Jo, jo, det ska vi absolut göra. Vi, vi ser vart vi landar, men jag tänker att det är jag har tänkt. Det är liksom, vi lite löst om det så kallade 2011-2012. Ja, inte problematiken, utan snarare våra upplevelser av den där världen. Vad var, vad var de starkaste upplevelserna i spelvärlden för dig 2011 och vad ser du mest fram emot 2012? Så ska jag försöka göra dig sällskap i den diskussionen. Hmm... Jag tycker, folk verkar ju tycka att 2011 var ett helt fantastiskt, skitbra, superbra år liksom. Spelmässigt då. Ja, det är väl många som har den åsikten. Mm. Nu har inte jag spelat alla spel som har släppts heller, det ska man vara noga säga. Men jag tycker den har varit rätt så vad jag förväntar mig lite grann. Alltså det, det spel jag såg fram emot mest, det var ju Arkham City. Och det var ju... Exakt det jag förväntade mig som jag fick. Och det är jättekul när det är så. Men jag har inte så här blåst av stolen som jag tycker om att bli. Nej. Men det är väl det här spelet jag tyckte var bäst. Om man ska ta fram linjal. Eller mm -hmm. måttband eller så. Största upplevelsen tror jag då kom i Infamous 2. Bara för att jag är så jättekåt på sandlådor. Och öppna världar och superhjältar liksom och powerups. Och det kriller av allt liksom i det här spelet. Just det, det är han den här elektriske snubben som drar runt yes. Eh, yes. Playstations motsvarighet till Crackdown, fast kanske bättre <laughs> <laughs> Väldigt mycket bättre, okay. eh, faktiskt det var ju, när, när första kom 2009 så, så var det ju Prototype som var mm. eh, Just det. motsatsen där Det släpptes väl under samma vecka till och med, om det var någon, någon vecka men, äh, Låter jag vara osäkt men men där var ju jag snabb att ta, ta läger. Och där läger håller jag hårt fortfarande. Det, däremot så ska, ska du väl inte dunka dig så sådär jättehårt i bröstet där. För det, vill inte, det är väl ingen majoritet som delar det andra i lägret. Du är väl inte så unik i det lägret. Nej, nej, nej. Det, det, var, det får man ju alltid när man liksom diskuterar på internet med någon som är dum i huvudet. Jag var, vet, jag var med i... Kommer du ihåg Savepunkt? Jag vet vad det är, så kan vi säga <laughs> Ja, min, min kollega Samsons egna podcast Som, som mm. var liksom inkörsporten till att vi började radio ihop då. Jag var med som gäst där och han hade en Jorge från Malmö med Som tyckte att Prototype var svinbra Och jag tyckte Infamous var svinbra Så att där man hörde i programmet, Det var ju liksom en bråkdel av den diskussion vi hade där och vi liksom, Jag var på riktigt jävligt arg på han För jag tyckte att han hade så fel Ja, men, det är, men så typ... det är lite det där som jag snackar om mycket. att man Det är kul var på varandra och sånt där. Men folk som diskuterar spel, de är arga och Är vi inte det? Ja, det så, inte så jag heller. bara, tycker du? Som jag jag kanske jag bara spelar Batman 1 och jag tyckte väl det var rätt schysst. Men jag har, liksom, jag, jag har inget att vinna av att säga till dig så här. Jag tycker det verkar rätt trist. Liksom, jag, det är klart att du tycker det var skitgrymt. Jag tycker kanske också det är skitgrymt om de jag gör det spel. Alltså, vi måste ju gilla olika saker. Det är inte som att man ska... Det som man hade i, i, i musik när man var yngre jag var så elitistisk och bara rätt och fel. <laughs> det är alltså. fortfarande kan jag säga. Okej, okay. nu, nu, nu. nu är jag <laughs> inne <the> på farlig <fallen> mark. <laughs> Ja, men det där, är ju, det där är ju synd att man inte... Alltså, så länge folk inte säger någonting som är helt kläppt så är vi bara låter folk tycka och gilla vad de vill. Liksom. Jo, det, situationen som uppstod i just sägpunkten som jag beskrev det var ju att jag kommer in... Jag, då har jag liksom aldrig fått min röst hörd. Och jag har någonting att säga för jag tycker att... <laughs> ja, det har jag byggt tyck... upp under så här 20 <laughs> precis, år. Längre. Precis, precis. Och, jag tycker att Infamous är ett så mycket bättre spel än Prototype. Uh, och jag hade ju rätt också, men, <laughs> Ooh. Uh, burn. Ja, nej. men uh, ja, ni som lyssnar på Retresan, du har väl lyssnat någon gång i alla fall, vet jag att jag kommer in med väldigt mycket passion uh, och <laughs> ibland kan det gå, rätt ofta går det i överdrift. Ja, men det är, det är, väl, det är väl det som folk uppskattar också, att man ska... Man ska brinna för saker. Jag bara känner att det, det har nog lite med åldern att göra, men att den där för mig i alla fall, att den där passionen kanske inte att den brinner svagare och svagare, utan mer att det, det är mycket, mycket svårare att få liv i den. Att mm. det för mig är det mycket sån här som blir bara... Hur gammal är du då? Jag fyller 30 2012. Ja, men då är det ett år äldre än mig då. Ja, nej men då det är kanske, inte... Då kanske jag sitter om ett år och säger det du säger nu. Jag vet inte, vart, men det har också spelat himla mycket de senaste åren. Att det, jag tror att det har varit lite överdrivet så, men jag körde igenom, jag hade lite respel som jag inte hade kört, så jag körde igenom, vad heter det där jäken, du vet, han som har tidshanden. Han har en hand som man kan göra, Å, den där lådan är lite för ny, du, du, du, du, du, nu blir den gammal, eller den där stegen är lite för rostig, nu blir den ny. Oh, Ett jävla. FPS. Vet du jag tänker på? Jag tror det, men det ligger långt bak i Skit i Skitsamme. Den jäken körde, jag. jäken körde Metro 2033 och ja. uh, Red Dead Redemption. Och alla tre var liksom så här. Jaha. Ja, ja. Ja Jag är även en Rockstar-anhängare och jag gör en podcast med en som hatar Rockstar, så att Ja, jag ska inte diskutera det med dig nu. Men Nej, men den, alltså, den det, det, det är skickade. också. Det där är absolut inget rätt eller fel. Jag ser inte att spelet är. Är dåligt. Jag säger bara att det var inget i det som riktigt. Men det, jag är också så där lite, jag tror jag är lite damp i hjärnan. För jag, du vet, jag trycker förbi filmerna. Så att det är så här, hej John Marschall. Och så bara gå och hämta tre kor och så bara, hello, Och nu går jag i fattan. Så att det var ju bara så här, kör hästen, ta en bov, kör hästen, ta en ko, kör hästen, ta två bov, kör hästen, skjut en ko. Eh, så att, för mig var det bara, det var ju bara kokobalo, men. Eh, Ja. Det var ju häftigt i slutet och det var ju liksom det höll mig hela vägen igenom men det var liksom aldrig där som att man det är, det är ett spel som väl som, som jag upplever i alla fall rider väldigt mycket Det är ingen rimshot här Nej, <laughs> nej men jag skulle ju inte ha samma uppskattning om jag skippade cutscenes, så här nej. nej, men det fattar jag också, jag vet att jag hugger mig själv i foten när jag gör det och jag liksom alltid, även om det är så här, spel jag har sett fram emot mycket, du vet, ett nytt Fallout och så börjar gubben första gubben gå fram och så börjar: Hello, people used to live here for 500 years och jag bara, bara och så bara går jag ut och skjuter någon istället och jag vet att det är fel ja, men Det känns som liksom att man spelar fel spel vid fel tillfälle lite grann För att, alltså jag, jag, har ju inte, jag har ju börjat spela Portal 2 igår och jag har väl inte känt att jag har haft tid att riktigt sjunka in i det här förrän nu. Alltså, nu när vi pratar om 2011, det är ju 2012 för mig nu, men det är ett 2011-spel. Och det är nog... Det är jävligt... Jag är inte klarat jag har inte kört co-op-kampanjer eller någonting sånt. Men jävlar, vad bra det är. Det är förbannat roligt om inte annat. Mm. Det är inte så vanligt i spel nu för tiden, men det är riktigt mycket humor i det. Okej, okay. det låter lovande. Jag tyckte att det var rätt skoj. Eh, absolut. Eh. Men jag, jag tror för min del är det också... Alltså, jag gillar ju Fallout-konceptet, vet. Med att gå runt och leta och undersöka och hitta prylar. Det är nog mer att så här, jag orkar inte stå och snacka med folk. Jag vet inte varför det är så jävla tråkigt, men det är någonting i de där... I, i Mass Effect tycker jag ändå det funkar rätt bra, för där är det rätt... Det är rätt späxigt när man pratar med folk. Man, man, man själv är med och, och, och lägger repliker, och man är rätt tuff, liksom. Men... Mm. Men i, i Fallout, vet, när du en person pratar med dig i fem minuter och sen får du välja yes eller no i en lista och sen fortsätter de, jag blir helt gal. <laughs> ja, eh, nu känns det som att jag gör reklam här. Jag gick in med avsikten att inte göra det här, men i podcasten Retresan resan som, som, som jag gör till, i lag med Samson Wiklund så, så har vi sagostunden och eh, jag skulle försöka börja spela Planescape Tournament eh, till, ja, i sagostundsformat Och det gick ju inte. Det var ju helt jävla omöjligt. För att det var ju verkligen, okej, okay, här har du fyra sidor text, fyra sidor text och så ska du välja ett val, göra ett val sen. Och det, jag orkar inte läsa den texten. Nej, nej, det kan bli... Och jag, jag, jag vet inte, det där, det där är också någonting med ålder, att jag har jag har märkt på mig själv nu senaste tiden, att jag har börjat Gå tillbaka till när jag var liten. För när jag var liten, då körde jag såna jävelska hardcore spel du vet, Det var så här, strategispel och flygsimulatorer. Det var ju liksom, jag vet inte, det var väl det som var billigt på Lens. Jag vet inte varför jag hade sådana där spel. Men vet, det var X och olika. Jag kommer ihåg ett flygspel som heter TFX, som var alltså bara. Det var ett flygspel där man var en bombflyg. Det var liksom inget typ större dogfights eller något. Utan man flög över grejer, såhär primitiv 3D. Och så skulle man försöka time in så man kunde bomba rätt ställen. Och så började de skjuta och skulle man dra därifrån- och det var så jävla roligt. Och sen har jag en lång period där jag, liksom, oh, nej, jag, jag vill ha enklare grejer och sånt där. Men jag börjar känna nu att jag, jag sugs tillbaks i det där liksom. Att jag vill ha mer kanske strategi och jag såg... Jag vet inte om du såg det här om dagen Giant Bomb-grabbarna testade en flygsimulator. Nej, jag... Det inte... jag hänger alltid på Giant Bomb men det har jag missat. Ja, de länge... Det var väl att det var en flygsimulator Det var inte så lockande för ja mig. Det tar, Jag tror det tar dem ungefär 40 minuter Att komma upp från Flyglyftningsbanan liksom. Det är alltså en helt modellerad Instrumentpanel där man måste knäppa på dem Med musen då pekar och knäppa på De här olika switcherna i rätt Och så bara nej helvetet Vi hade inte satt på mo Alltså energin till hydraulikpumpen och nu fick vi övertryck och så sprängdes motorn, fan, fick de börja om liksom. och så bara, det var så här, typ alltså helt allvarligt, kanske 40-50 knappar i rad som du skulle trycka på bara för att kunna lämna lyft, lyftbanan, och jag, jag vet inte jag bara satt och tittade på det här och, och tyckte liksom att fan, det där ser rätt coolt ut alltså, tänk, om, tänk om man kan lära sig förstå det där liksom. tänk om man kan tänk man kan bli grym liksom ja, ja, det är ingenting för mig kan man säga, men Nej, jag, jag vet inte vad det är. Eh, men det är nog eh, just att ha, att ha ett spel som tar riktigt mycket energi på något sätt. Eh, så man inte, man inte kan vara så där Messi utan antingen allt eller inget. Eh, mm. och jag skulle säga, mitt eh, 2011 spel var väl Dark Souls, kanske just av den anledningen att det är. Det går liksom inte att bara glida sig igenom det. Utan antingen säger man, nu jävlar, Dark Souls, nu ska du bli min bitch. Nu, nu räknar jag ner till tre och sen så kryper du ihop. Eller så bara får man krypa ihop själv och liksom, <laughs> krypa åt sidan. För att, jag vet inte, det är någonting med, med, med, som jag verkligen, verkligen letar efter. Just det där med något som bara tar över en helt liksom och säger, nu är du i mitt våld. Och det, det fick jag verkligen av Dark Souls. Mm. Alltså, jag har inte spelat varken Demon Souls eller Dark Souls Jag har dock en känsla av att jag skulle gilla det Jag vet, hela jul- och nyårsledigheten Nu var jag hemma i Hälsingon Och hälsade på en kompis och Fick strömavbrott hemma, hemma hos morsan och farsan Så jag packade min väska och drog till en kompis ett par dagar Var det så? Långt eller ja, ja, ja, visst, det var ju storm och skit Och morsan och farsan bor liksom Ja, väldigt långt ut i skogen så att det är låg prioritering på att Du visste, det. det är kört liksom Ja, precis nej, Men han, han spelar i Dark Souls för fulla muggar fortfarande, han är väl på sin femte genomspelning och nu, vad bra att det ringer i min mobil samtidigt Nu ringer han och säger att jag klarar det för femte gången så. <laughs> Det var faktiskt min kära kollega Ludde Ja, du får ta dem om du vill jag är, jag är inte rädd för Ludde nej. Du får ta <laughs> det nästa det. gång Nej, äh, okej okay. Ja, känna. Sitt på högtalare då. Ja, vänta, vänta lite. Hur fan jag det här då? Här. Så. Nu är du live i korvkolle det. Ja, han hörs inte. Vad sa du? Nej, jag fann ingen täckning här. V vänta lite, Anders. Vad är det? Och satt han själv. Åh, oh, denna natt, denna ljuvliga natt, som vi kallar Bellanoche. Fan, det värsta att jag vet ju det är att han ljuger. Jag skulle kunna göra det. Bara, åh, nu ringer Batman. Vänta en Nej, det hörs inte. Fan, är lite dålig teckning alltså. Det ska jag kunna göra. Eller, vänta, Super Mario, sms som är. Nej, jag får inte säga vad han skriver. Det är någonting om prinsessan, men... Uh... Det är mellan dem och mig liksom. Jag, nej, jag kan inte säga vad det är. Bara gå ni iväg. Bara lösas och pratar med Ludde i 20 minuter. Jävligt onödigt. Ja, Kid som brukar säga att det har varit epic fail och det har väl det va? Ja, lite sådär. Ja, men jag pratar lite med lyssnarna under tiden. Jag hoppas att de, är, de nöjar sig med det. Ja, det är bra. Det är bra. Eh, vad sa du? Du eh, åkte en vända till eh, din kompis som körde Dark Souls för fulla muggar. Ja, han var väl på sin femte genomspelning eller någonting sånt då. Jag har ju en liten en klick som eh, samlar troféer på PS3. Och han hade väl ambitionen att ha en platin där. det Jag kikade in igår och då hade han väl två stycken hyfsat tänk att kvar att ta bara. Okej, okay, men är, är platina... Är det är det annorlunda än achievements? Alltså, det har ju tre olika typer av troféer på Playstation 3 istället för achievements. Du har brons, du har silver och du har guld. Ja. Guld är svårast och oftast och värt mest. Och platina, det är allt då. Ja, alltså när du har låst upp alla andra troféer så får du per automatik men, platina. Men det jag menar är, är, är alla de här små trophies, är de upplagda för andra grejer än de här för Siemensarna på, på, på, på, på 360? Nej, det är oftast exakt likadant. För att... Eh... Itam, min gode vän som varit med i spelradion ibland, han, han tog ju tusen på andra genomspelningen. Så att i så fall är ju din polare en noob, säger jag rakt ut. Ja, men det, det, är, nog, okay. det är nog. Fast ja. femte genomspelningen då är det svårt att Anders. Ja, jag vet Nej, alltså, Jag tror också att han hade gjort fel och typ bytt inriktning helt un mitt under genomspelningen första gången, men... Ah, ja. han, är, han är en noob, det, det kan man väl säga jag <laughs> Nej men alltså, om man är på sin femte Alltså grejen här, när du är klar spelet Så kan du börja om från början Men alla fiender är typ dubbelt så svår Så att om han ah. är på den femte I rad, då är det Tågs jävla svårt alltså, då, då är han master ändå mm, mm, mm. Nej, men det är, det är, Jag vet inte, det är någonting med sådana där Jag vet förra året var det det här Castlevania HD Som släpptes på PSN nu också för ett tag sedan Som var så där perfekt min grej, jag vet inte vad det är men det är som att för, för det som jag gillar kommer det kanske ett eller två spel om året som är verkligen oh, ja, någon har gjort dem till mig exakt Ja, men det är väl lite den känslan jag har för Infamous också för att det är inte en stor following på den serien men jag är verkligen super alltså jag är så jäkla med och jag har dragit in platena i både ett och tvåan och det, då, då ska det verkligen och gud vad man ska göra saker i ettan. Bland annat samla massa Blast Shards tror jag det heter. Det är så 250 stycken utspridda i en stad. Det finns inget som helst direktiv för att hitta dem. Men eh, alltså, det, det känns verkligen som ett spel för mig. Men det hade jag väl också känslan av med Arkham Asylum. Jag skulle inte säga att det fick samma känsla av Arkham City dock. Men där kommer du ju in en sån här jag kan tänka mig, nu vet jag inte om det här är ett legitint argument, men just det sån här som är som som Ja, Nu är ju Crackdown betydligt äldre Det var ju precis när jag köpte 360 Som vi, vi körde det Men där kommer jag ihåg att det blev, det blev Mycket extra tid Bara för att det var liksom det var kul Att styra Det var mm. liksom kul att bara vara i den världen Bara styra gubben och hoppa upp på ett hus Det var liksom rätt så skoj eh, Och det, det, är rätt, det är rätt mysigt när det är så. Till, till skillnad från eh, Red Dead Redemption Det är inte som att det är så roligt Att bara rida runt på hästen en timme Kanske. Ja, det vet man aldrig. I början tyckte jag nog det. Ja, ja, helt så. klart. Första, ja. första tre timmarna. Absolut. Ja, ähm. ja men eh, inför mig också liksom Det är ju vissa parkour-element i det. Och jag menar, jag kan springa omkring och göra verkligen ingenting bara för att det är kul att springa omkring. Ja, men det är, det är bra, det är en bra. Det, men det är väl liksom det här olika skolor av hur man ska bedöma spel. Och för mig som trycker förbi filmerna så är det ju absolut liksom själva den fysiska upplevelsen, hur pass hur pass rolig min fysiska input motsvaras på skärmen liksom. Mm. mm. Du vad, vad ser du fram emot mest? Om du får ha någon liten sån där föraning in i Futurum då och se på 2012. Vad, vad ligger och blänker där på horisonten? som Något som du är liksom, ja det där, det där, det där du. Jag skrev ju faktiskt, vad var det då? Svampriset. Jag. ja. ja. <laughs> jag skrev ett inlägg igår. Uh, om det är spel jag ser fram emot mest och jag trodde att det skulle vara Mass Effect 3 Och jag trodde att det skulle vara GTA 5 Om det nu kommer i år, vilket jag inte tror uh, Men det som landar på första plats Är nog South Park The Game Alltså, det är lite otippat Ja, oh, verkligen Det var det som skulle vara någon slags <laughs> rollspelsvariant va? Yes, utvecklas av Obsidian Väldigt Just nära det. samarbete Med Matt The Tray uh, Som gör serien då Okay. Jag är, jag är, det här har jag dragit tusen gånger Men jag kan dra den tusen första gången för dig idag Ja oh, tack jag, jag har ju liksom växt upp med South Park på något vis Jag minns när jag, jag bodde hemma hos min mormor Under tidiga gymnasietiden innan jag hade kökort jag, Ja som sagt Morsan och farsan bodde ju långt ut, bor långt ut i skogen och jag behövde kunna ha bussförbindelse till min skola i alla fall Så då låg jag där Torsdag kväll, minns jag sent som fan på kvällen Efter sen kväll med Lok Tror jag det var så, så gick första säsongen av South Park Och jag låg och tyckte det var så jävla roligt Men det var ju, går man tillbaka Och tittar på det idag så är det liksom Jättebarnsligt och väldigt ja, Det är vissa saker som är geniala Givetvis, men vissa saker liksom Sticker i ögonen också Men serien har ju liksom vuxit upp tillsammans med mig Och jag tycker, de lyckas alltid Utveckla och göra så avsnitt Som man inte kunna förutse Och lyckas alltid ha liksom fingret på pulsen På något vis Okej, okay, nu, nu... Jag ska säga direkt, att, för att jag inte ska bli någon slags polis eller humor elit att jag, jag älskar Jönsson-ligen-filmerna. Så, nu är jag nere på botten. Ja, men jag, jag kan säga, både South Park och Family Guy, det är sånt där som jag aldrig fattar det. Jag har liksom aldrig, det aldrig greppat mig riktigt. Simpsons då? Simpsons har funkat, men jag tror det som Simpsons har är att på något sätt har det karaktärer som man ändå liksom känner lite med. Det är så där när Homer klantar sig och Marge är sur på honom då är det ändå så här, jag sitter och äh fan det var det är synd om han, han. är ledsen att när det är roligt, men det är på något sätt för det blir riktiga karaktärer i Family Guy. Jag har inte sett så jättemycket, men det är så korta, snabba klipp med liksom bara oh, i fucked a dog in the head och sen i i, i, i det där är South Park, de bara Oh no, I got a dick in my bag dick, dick. Att, att det är så, Och det sälla jobbiga röster Jag kan inte, inte ens höra vad de säger Nej äh, eh, Men det jag är vet... någonting Som alltså jag som sagt, jag har ju följt serien och man har, Karaktärer har ju vuxit på en Ja, men det är väl det viktigaste Att man har lite karaktär, det är väl det som är svårt När man bara ser något avsnitt hit och dit Att ja. man får ingen känsla för det Det känns bara som alltså Nästan det värsta jag vet är du vet, sketch där det bara är så här eh, Eller hur? Att det, det är så svårt att få något grepp när det bara kommer en snabb grej. Eh, det, det, eller det är så enkelt gjort bara. Okej, okay, nu är jag tjock och du är smal och jag råkar sätta mig på det. Oh, att, att, att i Family yeah, kan det kännas som att det är lite mycket sånt. Att det, ja. det finns liksom ingen story egentligen. Det är bara att vi kommer på 30 skämt och så gör vi ett avsnitt där. Mm. Det, South Park är ju ett avsnitt som behandlar just där kring Family Guy också okay. Vilket är suveränt kul Och Bart Simpson kommer in och försöker vara cool i mixen. <laughs> det, alltså det, det älskar jag också med South Park Dels det är det populärkulturella liksom, referenser överallt Bland annat i tv-spel, vilket gör mig ännu mer pepp på det här spelet Men de gör ju verkligen narr av allt för nämna liksom lite av. Det, är, det, bli, det ska bli ett rollspel om man kommer kunna välja mellan fem olika klasser till exempel. Och det är väl Wizard, Adventure, Rogue. Uh, en, en paladin eller någonting sånt där, tror jag. Och sen femte klass som var hemlig en viss stund Men det kommer fram nu att det är Ju alltså juder som är den, den okay. femte klassen. Och det, är, det är lite att liksom stryka folk mot Hors samtidigt så är det en modig gissning tycker jag. Det är det en modig att satsa din kort på det? För det, det känns... Det inser du lika väl som jag att det här spelet skulle kunna bli dassigt. ja, ja det, exakt. Det kan, det kan bli riktigt jävla skitdåligt faktiskt. Men jag har, jag har höga förhoppningar. Och som sagt... Det är... Någonstans hoppas jag väl på att det är ett spel Av gamers för gamers Lite som, som, som Valve jobbar Jag ska ge dig exakt referensen För precis Vad jag tror att det kommer bli Är du beredd? Ja, ah, Bank Det känns <laughs> ja, ja. spontant som att det är Exakt vad det kommer vara Ja, och det, det är inte helt fel i så fall. Det, det här ska dock bli en, en full release, så att säga. Det är inte, det är, det, inte det, är, det är bestämt att det ska inte vara någon live arcade eller något. Precis, det, det släpps till ja, på skiva. Okej, okay. ja, oh, nej, vad fan. Det kan väl vara coolt Ja, alltså folk fnyser och skrattar, men det gjorde jag också till en början. Sen såg jag bara Obsidian, okej. Okay. Och så skulle man låna in lite sådana element från Final Fantasy VII, materia materiaelementet skulle man använda därifrån. Och så skulle man ett stridsystem från Paper Mario-serien, alltså influerat av det, så, uh -huh. det, det. Det lät bara bättre och bättre. Och så sen när man tänker på allt jävla crazy shit som har hänt i South Park, och de nämner att man ska ha summons i spelet. Och då tänker jag, de har ju en, liksom en Barbara Streisand T-Rex-robot. Att, att få kalla fram den i en strid låter ju rätt lockande, tycker jag i alla fall. Ja, men det, det låter som att det är skräddarsytt för dig på något sätt. <laughs> det, är, det är väl lite det. Det är väldigt mitt val. Det är inte så här, det här kommer ni älska, utan det här är vad jag kommer älska. Ja, nej, men det låter bra, det, det låter bra. Jag, det, jag accepterar det med, med beröm. Det var ett bra val. Det var lite roligare än att bara säga... Jag vet inte vad man annars ska se fram Call of Duty 7. Call of Duty 7, ja. ja. En... <laughs> Nej, men det är klart, jag är taggad för Mass Effect också. Liksom. Jag är ganska ny i den skolan. Och när vi pratar om spelupplevelser 2011 så var jag faktiskt sen in på Mass Effect 2. Jag är en... ja, i stort sett en PS3-kille. Jag spelar en del på 360, men majoriteten spelar ju på PS3. Och det kom ju inte på PS3 under... för, för ungefär ett år sedan. Ja, just det. Det var lite sent. Det var inte mycket snack om det där, men det var rätt stort att det kom till PS3 ändå, I alla fall när de utannonserade det. Mm -hmm. ja, jag vet inte, jag tyckte ettan var rätt skoj, 2 var också skoj. Sådär. <laughs> men det är, väl, det är väl det där att det finns liksom inte så mycket att utforska. Det känns som att, att, man, att man tar bort lite av det där med att hitta objekt och liksom undersöka saker för istället ha de här bra fighterna och de här bra dialogerna på något sätt. Ja. att jag, jag kan sakna lite det där att man, man åker och hit, letar. Liksom. Att på något sätt att om, om, man är, om man är nyfiken så kan det ge fördel i slutet. På något sätt. Ja, alltså, Jag har ju inte spelat ettan. Jag, den finns inte på PC. Nu har jag ju 360 som jag fixar i somras. Som låter värre än min dammsugare på riktigt. Eh, men, och så har jag lånat ettan av min granne. Så jag har ambition att spela det innan trean kommer bara för att ha liksom hela paketet samlat så att säga eller ha spelat igenom det. Det blir väldigt bakvänt och liksom, ja. Ja, ja, ja, men då kör du inte med samma gubbe hela, hela vägen igenom alltså. Nej, det kan jag ju inte i och med att Nej, jag kommer ju, det. troligtvis att köra den liksom delen på PS3 också. Så ja. Det blir som det blir du. Ja, men det är väl som du beskrev så har väl jag också fått det beskrivet att det är liksom mer... Det var väl huvudsak vapen och, och shit man och ja, lite delar samtidigt så är det helt startet att du typ... Du slått ner tre fiender och sen öppnar du ditt jävla inventory och så har du så här 64 nya grejer och har full inventory och måste sälja Alltså det var, det var liksom nästan för mycket och det är inte så. Jag menar, det där är ju liksom någonstans den japanska skolan av objekt att du dödar en fiende och han släpper lite objekt. Jag tänker mer på, du vet, klassisk ultima eller fallout, att objekt ligger i miljö och sånt där att du går runt och inte bara i lådor utan du kan plocka saker från hyllor eller bakom en jag vet just det när det är fallout och sånt där. när man, man kommer in i ett rum och så ser man en soffa stå lite snett. Och så är hjärnan bara, ja, ah, det kanske ligger något bakom. Du vet, så hoppar man upp och där ligger en jävla grej. Liksom. Det behöver inte ens vara något bra, men man bara, ja visste det. Och då, då känns det lite också som att den där världen får, får mening. Att det, jag, jag tänker i alla fall så ibland att ah, här har någon gömt den, försökt gömt den bakom soffan. Men jag hittar den. Det är klart att det är liksom spelskaparna som är allem de kan på något sätt drar mitt öga dit och får mig att förstå att leta här, men jag känner bara ah, han som bodde här, han, han blåste i <laughs> så. ja det det sjunker in i världen helt och hållet med andra ord ja det där hjälper mig i alla fall men vilket ser du fram emot mest under 2012 då? ja eh, det är ett spel som det, som det är svårt att gilla för Aha. att spelet gör så hemskt mycket för att man på något sätt ska känna sig som en pervers snuskubbe om man tycker om det. Men jag, jag, det finns nog ingenting som de senaste åren har varit högre på min väntelista än ett nytt Soul Caliber. Mm. All right. Jag, jag lyckades under ett möte med svamprikt igår bli av med det här, för det var jag som stod på utskickslistan på det Okej. Okay. Och jag lyckades få bort det. Jag har varit jätteglad för att Jag har det. Nej, annars fick du annars fick, fick, fick du ha, fick ta mig under pseudonym liksom. Fast då, då ska jag bara Förut, förberätta att du kommer antingen älska det eller hata det. Det finns liksom <laughs> inget mellanläge. De, det är verkligen som att de har gjort dem rätt mycket i, ja, jag ska inte gå in på nördnivån, men att de har lite streetfighterare med, med just att ha en mätare som man laddar upp och använder för att släppa lös lite specialare. Och det kan väl bli bra, men det kan också bli tokigt. Så att det, det där är ja, så, så pass mycket som jag har kört Soul Calibur 4, är det nog få få spel till den här generationen som har snuddat upp vid, så att det ska bli väldigt, väldigt... Fyran, vad det med Yoda och Darth Vader? Yoda och Darth Vader, ja. Just det, just det. Ja, det spelar en del faktiskt. Men jag har väl alltid vara en teckenkille när det kommer till fightingspel. Ja, det finns ju många olika skolor där. Alltså 2D-fighting, ja. det finns tecken-gänget och Soulcalibur. Ofta vet jag att folk... I alla fall i mitt fall och många av mina Soul Calibur-vänner är att Soul Calibur är oftast kompatibelt med Virtua Fighter. Att gillar man det ena så gillar man ofta det andra. Right. Och sen tecken som är liksom lite kanske lite långsammare men lite hårdare på något sätt. Det, det ligger som i sin kategori för sig. Men däremot så finns det en overlap mellan Street Fighter och tecken. Att oftast de som gillar 2D-fighting kan gilla tecken mer. För det är inte om jag, jag har inte kört jättemycket tecken men det är väl inte så här as mycket gå i sidled i det va? Utan, eller det går ju, men det är inte lika stor taktisk eh, manöver som det är i Soul Calibur. så alltså det var väl, de introducerade i trean, om jag minns allting. Eh, men sen har det ju funnits där och liksom, det, det är ju så. Inte alla använder det dock. Du det, det, det har inte så mycket att vinna på. det. Visst är det kul att och sidesteppa och se motståndaren missa och sen ta ett sidogrepp som tar lite mer skada. Så där. Men, alltså, Jag tycker inte att man har, man har implementerat det riktigt fullt ut ändå. Nej, Nej jag vet inte. Så det, känns, det känns fortfarande lika halvhjärtat som det gjorde vid, vid tecken tre skulle jag vilja säga. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, jag har aldrig varit eh, något bra på tecken. Vi körde tecken två i lumpen, kommer jag ihåg. Nu snubbe hade med sig. PS 1 och så satte ja. vi och körde det där liksom. och jag körde alltid med du vet den här jävla robotbiffen eller han var, <laughs> jag tror, han var Jag vet inte om han var biff först och sen blev han robotbiff eller vad det var men han hade ett jävla slag han kunde ladda upp knytnäven och slå ihjäl folk på ett slag. <laughs> <laughs> Hank jag köra med han var cool. Men vad heter Soul Calibur på PlayStation? Hade en för... Soul Blade, va? Jo eh, det var väl Soul Blade, men det kan var det på Playstation? Ja, det var det. Det är 100% på. Okej. Okay. Men det kan ju vara att det fanns någon annanstans också. Men jag vet att jag spelar Soul Blade Och det är ju samma karaktärer som i Soul Calibur-serien. Det är väl två olika svärd, Soul Blade och Soul Calibur, va? Ja, precis. Fast ja. det där är svårt... Nu är jag ingen Samson Viklund här som bankar sig på bröstet att han har läst på Wikipedia, men nej, om du skrattar där så är det en förelämpning mot han. Ja, det, det var ju skitbra förelämpning. Du, du, ska, du ska säga onödigt sagt, han är min vän. Du ska ta en i försvar, din jävla sviker. Men, men, men det finns ju, det, det är väl det där som är grejen, om det är Solblade eller Sol Edge, att det fick byta namn när det kom till USA eller Japan på grund av någon sån där grejen. Så jag har med att det var Soul Edge, i Soul Calibur tror jag det är så Att Soul Caliber är det onda svärdet Och Soul Edge Är det svärdet. Och okay. nu, nu kommer säkert någon skriva att jag är en idiot, men jag trycker förbi ett snack. Fattar ni inte det? Jag vill inte se inte ens i Soul Calibur. Eller extra minst i Soul Calibur. Oh, you tried hard. Det är inte så jävla kul. Nej, det är det verkligen Där kan jag verkligen förstå att man trycker förbi cutscenes faktiskt. Ja. Men det, det som också är jävligt roligt är idiotgrejer som finns i Soul Calibur det finns alltså, du vet du, du, du kan göra dina egna kostymer, vad du ska för ja. frilla och sånt där och äh, <laughs> när vi kör, då kör vi alltid random karaktärer med random kläder, så att man blir vem som helst och så ser man ut som vem som helst, så kommer man in där med en stor klubba ett par gröna kallingar och ett rosa afro liksom, det är fan rätt nice Ja, det, ja. Mm. kanske Jag tänkte så här vi har lite att prata om Jag tror vi har en sak gemensamt Du och jag Men jag tänker att vi bussar lite på en låt först Vi tar en paus inte? i inspelningen Och bjuder våra kära, kära lyssnare På någon typ av liten melodi The rare of man was true and brave and kind Was an engineer on the fastest train Never run on the southern line Most everyone both far and wide All could tell his whistle cry Most everyone would take the time To watch his train go by He told his farm to look beyond The black smoke as he rode And always put your trust in God And he would take you in the home. And if this old train should jump the track and we should make our final run, then you, you won't have, have me to meet the for deeds that you have done. Many souls have found the Lord through this brave virgin He could smile with his love wide wise and never have no fear. For he had a pilot that would guide him on through the storms and wind and rain. This pilot was a blessed Lord that was riding on his train. So it's fine when you look beyond the black smoke as it rolls, And always put your trust in God and he will take you in the fold. And if those trains should jump the track and we should make our final run, then you won't have to meet the deeds that you have done. If you will trust in God above, there's joys for you to share. And you can face the danger trail and never have no fear. If this should rise with the throttle wide, wise trusting in the Lord Then everlasting life eternal Will be your great reward He told his father to look beyond The bright smoke as it grows Always put your trust in God And he will take you in the boat And if this old train should jump the track And we should make our final run Then you won't have to meet the sinful deeds That you have done du eh, Anders, Yes. Jag tror vi har en sak gemensamt du Ja, ja det, det säger jag. Jag blir mer och mer orolig här. Det var... <laughs> Tack. Eh, <laughs> eh, så här. Eh, jo, jag gjorde ett julavsnitt här för ett par veckor sedan okay. och eh, ner en massa tid och så. där. fick väl ja, men fick väl en del kommentarer men det som var främst både i på eh, forumet och på sidan och på Twitter, det var men Anders är vill ändå inte en get. Han är ju en tjur. Och jag tänker mig att det där är någonting som vi har gemensamt. Jag vet inte om du har greppat det här ännu. Men på något sätt, den här är jag vet inte, den här drömmen om att vara veltalig, den här drömmen att kunna bruka språket på något slags intellektuellt sätt och bara kunna pladdra på och istället för att bryta och tänka efter vad man säger så uppfinner man språket lite efter eftersom vi har hört det, åtminstone från mig, kanske från det redan ett par gånger idag att man liksom på något sätt sätter lite kroppen för sig själv och gör en synonym som är hälften svensk, oh. hälften engelsk, den kanske är liksom lite hälften jävligt snygg, andra hälften som satan. och eh, jag vet att det där är någonting som du gnabbas med också när ni spelar Jajamän. en retroresa Jajamän, Jajamän. i början så stannade man ju upp och så klippte man och så, och så tog man om och så fick man liksom använda jättetråkiga ord men det är mycket roligare att bara köra på liksom. Ja, det värsta tycker jag är du vet, när man snärjer in sig själv Sen <laughs> när, man, när man tar stopp och så man, man bara, hur fan ska jag klara in? Man är halvvägs genom ett ord och så bara, det finns ingen korrekt slut på det här ordet som kan betyda det jag vill. Helvetet. <laughs> <laughs> det har ju blivit lite av en catchphrase för mig, att liksom, kan man säga så? Jag har även liksom försökt tagit fram tröjor liksom, med, med den texten på i referens. till ah, Anders i det. Det, blir så, men, men, det, det, det är min roll lite grann, att jag ska pladdra på och liksom inte tänka så mycket utan bara säga det jag känner. Ja, ja ja, ja men du har, ju, du har ju en svår... Ni har ju, det är ju det som är lite roligt med er två, det är så att ni har ju en rolig dynamik också, att du... Eh du kör lite så där loose and fast och det är 50% chans att, eh, att han kommer kunna syna din bluff på något sätt. Det är, det är verkligen det man hoppas. Man, det, är, det är inte som att när du, tror inte och när, absolut inte när jag säger det, att man inte är medveten om att det är tokigt. Jag vet i stunden, jag ser eh, den här eh, geten som sitter under korkekten och luktar på blommorna. Men när jag, när jag, när jag i, min, i mitt sinne ser den här framför mig så kommer inte ordet till mig direkt så att jag bara ersätter det och jag, det är inte som att jag tror att han är en get jag är fullt medveten om att varje gång jag säger get så säger jag någonting till mig satan, men, men, men man vet ändå liksom att det är, det är så det får bli geten ja. får stanna och det är väl det som är kanske bra och dåligt med korvkasten att jag har liksom ingen som är såhär nej men Anders och eh, på något sätt kommer in och eh, förklarar språksbrukets eh, regler och förskrifter Ja, jag, jag tycker lite, det är, en, det är en trygghetsfaktor lite grann. Vissa gånger kan det kännas som orka bry sig liksom. Men, men kan man säga så, jag är ju oftast en, en fråga riktad till Samson som får vara mitt ankare liksom, på, på grammatikens hav ja. lite grann. Det... Fast jag tycker han har blivit hemskt bra på det där också och släpper, släpper med sig och faktiskt berömmer dig när du gör en en liknelse eller en, någon slags metafor som är bättre än den du tänkte egentligen. <laughs> ja, jag vet inte om det är påtryckningar från lyssnare eller hur det är. Samson och jag hatar varandra egentligen, det är en, en hemlighet. Ja, men det där är spännande. Det känns som att det måste vara en del grel från båda hållen. Alltså... Ni, ni, man ska ju säga så här, ni känns ju inte optimalt kompatibla. Om man såg en romantisk komedi och du och eh, Samson gick in och satt vid samma bord att man skulle kunna säga till tjejen 10 spänn på att de blir ihop. Det skulle ju inte vara <laughs> ni liksom. Nej, alltså det, det finns ju vissa faktorer som gör att vi är ämnade bra till varandra liksom, för, att, för att göra en podcast om retrospel. Vi är ungefär lika gamla vi har ungefär. Vi är liksom båda arbetsklassen och inte har inte fått spel på silverfat. Vi har liksom fått fått och nöta våra jävla skitspel medan liksom, ja, jag refererar alltid till en kille som jag inte ska nämna mig namn nu. Men han, han gick en klass över mig när jag gick i låg, mellan och Han fick alltid de tuffa spelen. Och det var alltid på hans kalas som man fick spela de tuffa spelen. Och sen visste man vad man ska önska sig i julklapp liksom. Men vi, vi kommer från ungefär likadana förhållanden. Och vi har väl stort sett samma värderingsspektra. Kan man säga så höll jag säga? Fråga Men... inte mig om sånt skit. Jag tyckte det var bra. Värderingsspektra, det var inte så här tråkigt. Nej, nej. Det är det. Fredrik Lindström är en stor idol och han har ju av, av åsikten att man inte kan säga fel när man hittar på nya ord utan det man gör då är att man hittar på nya ord det och vi... det är så nya ord skapas. liksom Ja, jag tror om folk om man säger någonting och man gör sig förstådd så då har ju meddelandet kommit fram sen får väl folk ha en åsikt om de tycker det är snyggt eller osnyggt liksom. det, är väl, precis, precis. det är väl liksom det som att man, man vill så gärna vara var den där som uttrycker sig med lite stil och finess, och eh, det går ju inte. Det går, jag, tror, jag tror nog att det är väldigt få som är så där proffsiga av sig själva, utan de har säkert tränat på något sätt. Ja, alltså det, det där är ju konstigt det där också. För alltså, när jag pratar som, som jag gör, som vi, som vi pratar ju om hur jag pratar, så att säga. Men eh, jag skriver ju också en del. Och det är betydligt mer krampaktigt för att jag vill att det ska se snyggt ut. Jag vill, där är det ju jättesvårt att hitta på nya ord. Jag vet att jag använde kattskitspannkaka satte jag ihop här, ja för att beskriva vad det kan bli av South till exempel. Och det, det, inget, det finns ingenting som heter kattskitspankaka, men alla fattar ju vad det är och det, det ser rätt kul ut när det sitter ihop. Man bygger ju en Frankenstein lite av, av tre olika ord egentligen. Mm. Det där är något, jag vet för min egen del om det kommer till skrivande så har... Liksom fem års universitetsstudier Verkligen sabbat Att man liksom ska vara så här akademisk Och jag, jag skriver alltid Även om det är på forum så är mina meningar Alltså alltid Minst så här 60 ord långa Med tre kommatecken och en parentes Alltså det är så här onödigt Komplicerat liksom Och så här svårförståeligt och det, och det är absolut ingenting som jag gör För att försöka verka smart eller coolt Utan det är bara så här Det är det enda sättet jag har Skriva på i fem år så att det är allt jag förstår liksom. Så det ser ut som en jävla idiot. Men det är väl något man får träna på också om man nu vill. Jag har inga ambitioner, så att jag tänker inte göra det. Men du kommer ju säkert. Jag, vet, jag har inte läst as mycket, priket, Jag går in och så säger om det är något jag kan trolla liksom. Och, och... Du kollar efter nakenbilder, eller Nej, det ska jag inte säga att jag gör. Eh, jag tyckte det var ett, ett rolig grej. Det var, ni hade ett par veckor där det, ni, där det kändes som att ni skit guld ett tag. Där på något sätt ett, två eller tre veckor där det var fem, sex riktiga alltså slammar från svampriket. Eh, och där var väl bilderna en i mängden. Men eh, det är så roligt att sig liksom om kanske han Tommy tycker alltså nu är han ju inte så där riktigt Nintendo-nördig som jag skulle vilja men han, han skulle varit lite <laughs> mer sådär att Zelda är för jävla bra nu! Och, och liksom riktigt så galen, då hade det varit kul att gå in och liksom leta upp lite eller någonting eh... Tommy är ju ganska duktig på att hitta reaktioner ändå dock, det har vi ju sett prov på eh, under sommaren i alla fall du, det där kan vi komma in till något, ett, en spännande grej. Ni, ni hade ju eran lilla, er lilla kontrovers där med, med level. Ja, den här som inte tar i med tång, menar jag. Ja, det gör ni inte, nej. Ja, jag nej, kan, jag kan göra det nu. Nej, nej, nej. nej. Alltså, det intresserar mig ingenting alls. Jag har, jag har ingenting emot någon alls. Jag, jag, jag bryr mig inte ett skvatt om det där. Det får vara som det är. Och... Det, det, men... Nej, men alltså, jag vill då förtydliga för de som lyssnar Att jag har inga problem att snacka om det här Jag tycker dock att det, det liksom Det blev så jävla Och det var, det var i stort sett mitt fel Att det blev så jävla uppblåst som det blev För det var jag som satt rubriken Män som ratar kvinnor <laughs> det var ju det som var Hela problemet liksom. Det var av någon helt annan Diskussion än vad vi ville ställa För diskussion Ja, alltså Det kanske var intressant eh... Och, och, och se på det i det långa loppet. Men, men egentligen, faktum att hon var kvinna var väl aldrig, all, all, aldrig bevisat att det var någon faktor i det där. Nej, nej, nej det, var, det var ju ingenting som var bevis. Det vi ville fråga, det liksom, tycker vi att det är, vill man ha så i Sveriges enligt alla då bästa speltidning, liksom? nu har jag blivit framröstat det där tre år i rad, att Vill man ha det så att det är tre, fyra killar som sitter och, och liksom skriver, text, skriver om texterna på deras vis? Nu är det kanske inte så. Det var, det var, vi ville ju ställa frågor och vi ville ju ha liksom, svar, men det som hände var att Tommy hade en arbetstitel som jag döpte om lite snyggt, och så tyckte vi att det var kul <laughs> tänkte väl inte så mycket bara och det, jag, jag, jag kan ta på mig det det, det, var, det var jag som satte en jävla titel ah, ja, ah, ja, <laughs> då vet du det. <laughs> ja, Nej, men det måste få vara lite så där fight, det är väl inget det är väl inget Äh, konstigt med det och, Nej, alltså, om jag vore, vore Viborg i Bjarneby eller Oskarskog eller vem jag är det, för den delen också så skulle jag vilja att folk som ifrågasatte min vad ska man säga min ton och det, för det någonstans ville jag med i alla fall att om någon så trycker på mig och säger att nu har du gjort samma sak i fyra, fem år och det börjar kännas gammalt då, får man, då blir man lite taggad och göra något nytt och coolt eller hur? Ja, jag håller helt med det. Äh, jag, jag skulle säga, och där har ju du, äh, ja men där har ju faktiskt också varit lite framåt, även om jag kanske inte håller med dig i din analys av Radio Gamer så har ju dina utspel mot dem i Retroresan ändå på något sätt tycker jag har varit ett avbrott mot om man, det känns så töntligt att kalla det Spel Sverige som eh, Någon töntig jävla eh, twitterklubb. Eh, men på något sätt att det är en sån här carebear mentalitet. Att det är nästan alltid, så här: oh, bra, skrivet. Intressant inlägg. Man fan det är aldrig någon som har sagt något skit om korvkast. Inte för att jag på något sätt ska vara med i eran spel sverige klubb. Det är inte, det var, nu, nu blev det så. Det var inte så jag menar. Men, men, men Men förstår du vad jag menar? Det är väldigt sällan ja. som någon kommer med kritik mot något överlag om det inte är så här: ska det inte vara varför det är två punkter bakom eh, FPS eller någon sån där larvig grej, men det är aldrig någon som säger jag tyckte faktiskt inte det här var så kul eller det här är rätt, eh, rätt eh, felaktig tolkning på ett, ett system som du inte förstår det är väldigt, väldigt sällan som folk eh, tar och verkligen hugga till mot varandra och säger jag tycker inte Nej, det är, det är, man, man sn jag, jag snackar skit om, om massa saker men det gör man ju oftast eh... Off-air då, om man säger så. Ja. In, uh, privat, så att säga. Just den här grejen med Gamer och retresan det är någonting som har vuxit till sig när, när jag fick illusionen av att vi skulle kunna vinna en sån här omröstning någon gång. Och det vart lite, ja, var lite pajkastning där. Och sen är det, som jag har sagt flera gånger, det är en roll jag spelar i viss del i retresan Anders, han är bitter, han är från Norrland och han tycker så, ja, han tycker så. Men jag lyssnar ju faktiskt inte på... Raidergamer, jag lyssnar inte på oss själva. Jag lyssnar faktiskt inte på någon podcast på regelbunden basis. Så jag har min åsikt väger egentligen ingenting. Lyssnar du inte på er själv? Alltså jag, nej, jag är ganska trött på oss efter våra inspelningssessioner faktiskt. Fan det, där, nu, det kanske är jag som är knäpp. Men det där är faktiskt något som jag tycker är konstigt. När folk som gör en podcast säger om att de inte lyssnar på den själv. Alltså jag förstår det om det är sådär... Och nu håller jag på att säga Jag förstår det om det är loading live och då, menar jag, och då menar jag inte som det låter I alla fall tänker jag inte uttala det rakt ut Men det jag menar då är att det är på något sätt En podcast för att vara promotion för en tidning Den är en del i marknadsföringsledet Men det känns ändå som att retroresan Långt innan ni blev med på Svampriket Var ert projekt, något som ni ville göra och jag, jag vet inte. Jag lyssnar, jag är nog den som lyssnar mest på Calmcast. Jag lyssnar på den hela tiden. Och det låter helt men stört. hur länge har du gjort din podcast annars? Nej, jag har inte gjort det. Men alltså gamla spelrad jag avsnitt där själva med har ju lyssnat på hundra gånger. Jag vet inte vad det är. <laughs> Tycker jag, jag jag tror man måste eller jag tror inte att man måste gilla vad man gör, men jag, jag vill att man ska göra det. Alltså det du ska ju ta det jag säger med en nypa salt. Är det någonting som jag tyckte blev rätt bra under inspelningen så vill jag ju också gärna höra hur det låter i, i, i färdig form så att säga. För jag har Samson del i på avsnittet när vi klipper i hälften var så att säga. Men det blir det så att jag spolar in och lyssnar efter just den sekvensen och ja okej det har varit rätt schysst och så. Men sen är det ju så också. Första säsongen lyssnar jag nog på varenda avsnitt. Andra säsongen lite då och då sådär. Men man har väl ledsnat lite på det. Och jag har inte så mycket tid heller. Det, jag har hört tillräckligt från oss ändå När vi har suttit och pratat om, om ett, ett, eller två eller fyra spel I x timmar Ja, det där är ju också en skillnad Att om jag lyssnar på mig själv så lyssnar jag på 35 minuter I, i varannan vecka Du måste lyssna fyra timmar i veckan liksom, <laughs> Hör den där jävla postsäcken Och den där jävla <laughs> sagoberättelsen är det, det... Och då gick nu, det... jag, nu, nu ska du vara ak akta det för att klaga på saget: nej, det är jättebra om det tror Det hoppas jag att ni har förstått. Eh, sen måste alla gilla olika saker. Det är det jag vill. Och fan, jag tycker att det är skitbra om folk hatar korvkast. För då vet jag att då är det någonting som är lite. Då är det lite person. Gör man något som alla gillar, då har man gjort något fel. Liksom. Eller så har man gjort något perfekt. Men då känns det som att då har man gjort bort en annan typ. Eh, ja. Och då finns det ingen. Eh, Ingen som älskar det tillräckligt mycket. Jag vet, eh, alltså, jag, jag kan tänka mig att de som, eh, de som gillar sagostunden, det märker man ju på de brev ni får in. De eh, tycker ju det är det bästa sen eh, skivad macka liksom. Eh, och eh, det var perfekt. Sen att jag inte vill ha det, ja då gick vi in i rummet och där hittade vi en health potion. Och sen gick vi in i nästa rum och där hittade vi en mana potion. Och sen drack vi vår health potion och nu har jag 208, nej! Gud, vilken bra reklam gör på Nej, det gör i ska Nej, ska du berätta lite vad Sagerstunden är för de som inte har lyssnat på Retroresan? Ja, alltså Retroresan som projekt startades ju upp för att jag insåg att jag inte hade spelat så mycket spel som jag hade velat gjort. Och det är som, som sagt, arbetarklassen jag hade inte råd att köpa alla spel liksom, eller ens nåt. Så att jag gjorde det som ett projekt Jag startade som en blogg och sen las den bloggen på is För att det fick en massa annat att göra och då var det Samsung som kontaktade mig Och frågade om vi ville göra det här som podcast istället Och då började det som det här Men vi satte upp då regler Att vi ska spela ett spel i veckan Och det är lite saftigt att ta ett fan spel På en vecka alltså Framförallt om man ska förbereda med, med... Om man har ett vanligt jobb och liksom socialt liv också. Så, så det, det går liksom inte. Så det har varit, det har varit Sagostunden ett, annat, ett andra segment i, i, i podcasten kan man säga. Där jag i Sagostunds format återberättar hur det har gått för mig i olika rollspel. Och det, i början var det verkligen som du beskrev det. Liksom, ja, jag gick in i det där rummet och så spöjade jag en bossen. Och, så, och sen så tog jag ett skepp och åkte över havet. Och så hamnade jag där och grävde upp en skatt liksom. Är, någonstans så har man ju blivit liksom lite mer sagotant eller sagofarbror eller vad man vill kalla det och försöker liksom lägga lite energi på att få, få det till någonting bra. Mm. Sen har jag alltid lyckas det, är väl, det ska man låta vara osäkt. Jag är väl inte supernöjd med, det, med liksom allting jag har gjort. Men energin lägger jag. Det är ingen, ingen, ingen fråga. Liksom. Det är, men det är väl också hur, hur jag upplever spel. Hade jag jag, har, jag har bara testat ett Final Fantasy- eh. Men jag har ändå kört, eller nej, jag har kört ett gammalt också, det som var på Super Nintendo. Man hade lite robot där var det? Ja, Final Fantasy sex pratar de då. Det finns tre på Super Nintendo nämligen. Ja, jag har kört ett på Super Nintendo när man var en robot i början. Och sen har jag kört det som kom på DS, som var något av de gamla, gamla. Någon remake av något gammalt. Men på något sätt så ser jag ju det ungefär som jag ser Red Dead Redemption eller något. har här kommer det två nya gubbar. Fight. Fight. <laughs> Och, eh, jag vet inte, jag, jag, jag hör ju när jag ibland eh, lyssnar på en sagostund av misstag... Nej, med flit... Eh, och med flit, när jag satt mig ner och kockade kaffe, slöt upp en cherry och satt mig i badvattnet och lyssnade på retroresan på högsta volym då, då har jag ju att du på något sätt får ut en jävla historia ur det här men jag hade aldrig sett den. Hade jag spelat hade jag bara sagt, eh, det var en röd gubbe och en grön gubbe som var en liten dvärg och sen så, det var något som hände och nu finns inte den röda gubben längre, jag vet inte vad han tog vägen eh, och i din värld är det liksom, och vi sörjer fortfarande för lusten av eh, av Aramir som dog på berget Kolomor liksom Det här är åsorgligt Och det är det där vi skiljer oss lite För jag är jag, jag vill bara spela Jag vill bara trycka på en knapp Och saker ska hända på skärmen Sen vad, vad gubbarna finns där för det, så bort dem Och så fightas vi med Och det där Det blir värre och värre Alltså jag tror om Om tio år Då kommer det bara vara Jag vet inte vad jag ska spela då <laughs> du får gå tillbaka och spela Pong och Tetris liksom. Det finns inte så mycket större att berätta om. Nej precis, eller någon här, de riktiga klassikerna Som typ Strider oh, Ska, ska, ska du gå på den minan alltså <laughs> Nej, det, det där det jag tycker jag har täckt över att, att man, man gillar olika saker Du och Samson tyckte inte om Strider När ni spelade det i retroresan. resan Jag, jag tycker jätte, jättemycket om Strider Framförallt tycker jag att själva stämningen är så jävla cool. Jag gillar ju Bionic Commando jävligt mycket till Nessen och det är lite samma sak. Det känns på något sätt eller det kändes då när man var liten kändes det liksom lite vuxet. Det var inte de här svampvärdarna och det var inte liksom, det var något såhär jävla konstigt rymdparlament man hoppade runt och det, alltså det, var, det var så jävla skadligt skumt och läskigt lite. Jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det var Askhult när jag var liten. Alltså att säga att vi inte gillade dra det drar ju bra. Vi hatade verkligen Strider, både Samson och jag. Jag var liksom rädd när vi skulle börja spela in att Samson skulle sitta och tycka att det var bra. Så det var så förlösande när han också hade upplevt samma sak som jag. För att det, det vi gör i ett egentligen egentligen är att vi kollar om, om gamla spel håller fortfarande och det gör verkligen inte Strider. Det, kan, det blir ju lite fel. Man, för vi ska ju inte ha spela spelet tidigare, det är en av grejerna en av våra regler liksom, och vi bryter mot dem då och då men i, i regel så, så så ska vi inte ha spela dem och det är, jag, jag tror inte att någon kan tycka att det här spelet är vidare fräckt om man inte har spelat det förr Nej, nej vi får väl se, vi får väl se <laughs> det, det kanske har rätt men, men jag, jag håller fast vid att Strider är riktigt kul där skulle jag kunna säga att något jag skulle vilja se lite mer i retroresan det tror jag inte är någonting som man kan att man kan få fram artificiellt på något sätt men det känns som ni är ganska, ganska ofta är ni rätt så likgiltiga i era mm. åsikter det känns inte som att eller det var länge sedan, det var säsong ett kanske det var lite mer såhär, en av er älskare och en av er hatare, men på senare tid har det varit så här: antingen det här är lite halvbra eller det här är riktigt bra, eller det här gillar vi inte alls att ni, ni blir mer och mer hopkokta när det kommer till åsikter mm. tror du det är ett resultat av att ni har jobbat så länge ihop med och växt samman på något sätt, eller? Absolut Absolut, det, så är det ju och... Det är jättekul om vi kan sitta och bråka, liksom. Och det, det är faktiskt mycket roligare att sitta och hata ett spel än att sitta och, och, och prisa ett spel också för den delen. Så att det, Till viss del så kollar man... så här, ja... Vad fan var det för... Åh, sp oh, gud. Spider-Man X-Men in Arcades Revenge. till Mega drive spelar vi. Samson hade tagit fel när han valde det. Och det var så ruskigt då. Det var faktiskt sämre än Strider. Det var det nog. Men... Eh, Närmast senaste gången Vi var ganska Eller ganska oöverens höll jag på att säga Men det vi inte höll med varandra så mycket Det var nog i X-Men 2 till Megadrive För det tyckte jag var skitfräckt Och Samsung diggar väl inte jättemycket men det blir ofta så att vi, vi, vi kommer med våra olika argument, och sen så hittar vi någon typ av medelpunkten där vi är ganska överens. Mm. Så det, det, det blir lite tråkigt faktiskt. Nej nu, nu, Jag... just, nej, nu ska vi inte gå så långt. Men det känns som att det är ett intressant faktum på något sätt. För att det, är ändå, ja. det är ändå många spel som inte är så här givet, bra eller dåligt. Det känns som länk, listar man dem. 30 bästa Mega Drive-spelen så blir ju Strider ganska ofta med på den listan. Liksom. Det, är ju, det är ju ett ganska välansett spel. Det är klart att det kan vara folk som har spelat det i sin barndom. Liksom, men hur som helst så är det ju. Det... Där vi bråkar om oftast i så fall Det är nya spel Eller snarare är väl jag som är på Samson Att han inte ska yttra sig om LNR Innan spelare spelare Eller inte säga att Mass Effect 2 är bättre än Red Dead Redemption När han inte har spelat Red Dead Redemption liksom. Där brukar vi kunna skiva oss en del ja ah, Okej, okay. jag förstår Alltså där kan jag säga LNR <laughs> det verkar vara mitt mardrömspel tror jag. <laughs> Det är en det, enda som, det enda Jag kan se positivt Man har varit sugen på att ha det Av någon anledning testa det liksom, och jag tror att om jag det här det kommer inte hända det finns liksom inte ett sånt universum men om jag skulle kunna lyckas övertala tjejen, att vi skulle kunna lösa mord tillsammans så tror du tror det skulle funka? Ja, Jag tror han skulle bli rätt såld på idén, men det är inte där ni får i spelet Det är inte tillräckligt mycket så lösa grejer och sånt. Nej, nej, det gäller att du ska hitta tillräckligt mycket bevis och sen gäller det att välja rätt kommandon och det är liksom, din input spelar väldigt liten roll där egentligen. Okej okay. Ja, Elinor det, det, alltså år hade jättemycket potential. Men jag skulle inte sätta det på någon topplista någonstans egentligen. Ja, men det känns ja, som att eh, det där är precis motsatsen till det jag sa. Liksom, att det <laughs> känns som att allt värde ligger i det som man inte gör på något sätt. Eller ja. det som man gör med en knapptryck. Lite som det där, eh, vad heter det som var så häftigt, heavy rain. Ja. Det är väl lite grej, rain, liksom. rådig är jag istället. Ja, ja, men du förstår varför kanske inte jag skulle gilla det. Ja, absolut, absolut. Eh, vad skulle jag säga? Nu tappar jag bort. Men gud var oprofessionell jag blev väl. Det är lugnt. Det är, du är du i nu. <laughs> Välkommen hem. Tack ska du ha, Tack ska du ha. Ja, men eh, jag vet inte om jag har något mer att säga om det. Jag vet inte ens vad vi pratar om. Du, Nej, jag ska berätta jag om en annan. Alltså, nu, nu kommer jag inte så, alltså, så nördiga grejer man gör när man är arbetslös. Eh, jag känner att jag börjat gått så långt så, här, så att man liksom eh, B bara för att på något sätt fördriva tiden eh, på ett sätt som inte känns 100% destruktivt. För att i början när man är arbetslös, känns det ju alltid så här som att, eh, wow, jag har dratt en liksom När man fortfarande har pengar kvar och eh, livet rullar på, liksom. man bara, okej, okay, jag behöver inte gå till jobbet imorgon. Men sen, sen går det rätt snabbt så är det totalt värdelöst. Liksom, och man kan inte längre få ut någon glädje av de här. Eh, ja men de här klassiska sakerna det är liksom ingen glädje att sitta och spela spel och sånt där, så jag, jag försöker göra seriösa grejer och mi, mi, mitt senaste där det är att jag ganska slaviskt följer den republikanske partiledardebatten i USA <laughs> <laughs> och det, jag, det, vi ska inte gå in för långt på det där och det känns som en sån här sjuk enkel ingång och säga att amerikaner är dum i huvudet eh, rikt, ja, ja. Så, så, så, så behöver det inte gå men jag såg en här dagen det är ju, det är beroende på vilken delstat de är i Så kommer det lite sådana wildcards Om det är någon som är populär i en delstat För han var med i debatten där Men oftast är de väl en fem eller sex Som är de stora liksom. Och jag, man, jag tänker bara, hur fan blev det de här liksom Hade det varit i Sverige Det hade liksom aldrig gått Det, det, det är ett så otroligt roligt skämt Bland annat så, så var det en hon, Michelle Backman Som är hon är ju superkristentant som har, jag tror hon har fem barn och 25 eh, sådana här fosterbarn. Och hon och hennes man har ett företag tillsammans där de, med hjälp av bön botar homosexualitet. Eh, och eh, det är ju intressant bara det konceptet. Men eh, de, hon sa ju bland annat att eh, hon, hon visste att det fanns ingen chans att, eh, att Kina skulle kunna gå framåt för att eh, de gör tiotusen aborter om dagen Det var liksom argumentet Och publiken bara, okej okay, Är det tiotusen om dagen? Nej då har de ingen chans liksom. Och sen så var det Det absolut roligaste det var en, Nu kan jag inte namnet på Men vad fan spelar det för roll En snubbe som Han hade fått frågan om han skulle vara Bekväm med ha en, en muslim I, sitt, i sin grupp liksom, Om han blev president, skulle det kunna vara En muslim där? Och då hade han sagt Nej, absolut inte och när de då frågar varför det så, så var han ju tvungen att liksom rädda sitt skinn lite. Och eh, det gör jag då genom att säga att eh, nej det var inte riktigt så jag menade. Som jag ser på det finns det två olika typer av muslimer. Det finns de snälla vanliga muslimerna och så finns det de som vill spränga sig själva och andra. Och jag tror, om jag ska ha en muslim med mig, då var jag ändå tvungen att göra en stor, stor undersökning för att se till att det inte var en sån här sprängmuslim. Och publiken bara, ja, ah, det var så han mände och applåderade. Bara, ja, vi förstår. Det är klart att man inte vill ha en sprängmuslim. Jag menar, fan, tänk om... Alltså, nu är ju... Okej, vi har ju Sverigedemokraterna om... Om typ, vårat jävla naziparti hade gått ut och sagt så här att det finns vanliga muslimer och sprängmuslimer och vi måste undersöka och se vem som är vem då hade de ju, liksom, då hade inte ens de där nazierna i Sverige vågat rösta på dem. Liksom. Alltså, jag fattar liksom, inte vad det, är, vad det är de håller på med där borta. Det är rätt skrämmande, men det, det, det är liksom rätt uppenbart. Men världens största land är liksom världens yngsta land också. Eller så är det väl kanske inte, men de beter sig på ett väldigt... Ja, ja jag vet inte vad man ska tro egentligen. Ja. Det, det, det, det är lite av en mytbild att varenda amerikan är ett pucko. Så är det. Det finns jättemånga jätteintelligenta amerikaner. Jag menar, jämför amerikansk eh, college med, med, med högskolan i Sverige liksom. Så, så sätter de lite större krav på en i, ett amerikansk, i en amerikansk skola. Men det, det där skiljer sig säkert också, det där är en bild jag har och jag har egentligen ingen koll alls, men det, det är skrämmande likvida. Ja, däremot så om, man, om man ser det på ett annat sätt, det är ju hur vi har hur vi har valt och driver vår skolpolitik. Men Vi har ju säkert så här, 70% procent av alla svenskar har ju säkert genomfört någon typ av efter gymnasial utbildning liksom, medan i USA är det ju mer ett privilegium liksom. där är det ju ett litet fåtal som har chansen ens att ta sig dit till de här dyra, fina college'erna men, men jag tänker också på, det, det är nog väldigt bra det du säger att det är en ung nation liksom, en, en ny, ett nytt och fresht land, jag vet, en en av emmas syrras kompisar är från USA, och vad och helste på någon gång på Gotland. Och vi satt där och hon gick runt och tittade på ruinerna liksom och så här, murarna och husen som var byggde på liksom, innan 1200 talet och sen bara kläckade om kommentarerna att det här är skitfint. Det påminner, påminner om ett ställe i USA. Där finns det en, jag vet inte vad det var om det fanns en bar som var från tidigt 1800-tal eller någonting och sa liksom att det är verkligen fint att sitta där man känner historiens vinslag, men det är liksom fan är typ parabolantennen på, på den, den där balkongen är fan, från 1800-talet. eller liksom. att huset jag bor i är typ från 1800-talet, det känns inte så. Ja, nej, visst är så. Mm. Är det så. Är bara jag som har skype eller? Ja, jag har en liten skype men det löser vi i post-production. Mm. Mm, mm, mm, mm. Okej. Okay. Vi ska inte lägga på ringa upp igen, nu brukar vi läsa in annars. Nu ville jag göra retoresan, känner jag. Men... Ah, skitsam, om det blir värre kan vi väl göra det. Men äh, har du? låter jag bra nu, eller? Ah, det. jag skulle inte säga att du låter vidare bra. Faktiskt. Nej, tack. Fast nu lät det jättebättre. Ja, just det, nu börjar det få dåligt samvete, bara för att jag ledsen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är... Oh, herregud, en gott länning är alltid en gott länning. Men eh, ljudkvalitera... Ja. Men nu lät det som att det rätt till sen, så det skiter Ja, vad bra. Du, vad skulle vi mer kunna prata? Någon liten sväng? Få någon lite knorr på det här? Alltså, det var ju jätteintressant. Jag trodde att det skulle bli en jätteintressant diskussion vad man gör när man är arbetslös, liksom. För att jag, nu var det ett tag sedan jag var arbetslös, men man, dröm, man dagdrömmer om att vara arbetslös. Eller sjukskriven, eller whatever, liksom. Vad skulle jag göra då, jag vet. Så här knarka, riktigt dåliga tv-serier brukar ju vara min grej oftast. Survivor har jag sett varenda säsong av, till exempel. Okej, okay. ja det låter <laughs> riktigt uselt. Jag vet inte vad det är. Jag var, under någon månad tidigare, för många, många år sedan var jag arbetslös också. Det var precis samma sak att man liksom, ja men det här var ju, det här var ju nice, typ fyra dagar, men sen är det liksom alla andra på jobbet och det finns liksom ingen att umgås med och jag vet inte, det, det, det känns som att den här är fritiden som man drömmer om. Om man inte är en jättekreativ människa så är den svår att fylla. Liksom. Ja, det är den verkligen. Alltså, jag känner igen, igen mig i den här jag kan göra vad jag vill men jag vill inte göra någonting. Nej, Nej visst det där är jag. Men jag tror, nu, nu kommer vi, jag tror att jag kommer att komma tillbaka till det i korvkastvärlden om att, <laughs> att jag är lite speciell. Men... <laughs> Jag, jag, jag har haft teorier om att jag skulle dö väldigt ung. Och allt det har baserats på att jag har haft ett ganska lätt liv. Och då menar jag absolut inte någon så här lyx eller haft allt serverat. Utan mer att jag har haft jävligt tur. Så där typ att jag har... Jag aldrig egentligen behövt söka jobb utan jag har fått jobb liksom. och så bara kan du komma och hjälpa oss med det här och så hade det där ordnat sig och sen så pluggade en stund och sen så fått lite vik. att det liksom hela tiden bara rullar på av sig själv och jag har aldrig haft några sjukdomar och aldrig, aldrig några så här riktigt tunga perioder så jag känner nu när jag har varit arbetslös att ta har så här ångest ifall min utbildning är det rätt för mig. Eller något. Så känner jag på något sätt att det här karmat från att jag har haft så för bra att här kom min mot. och alltså, Det här låter som det töntigaste någonsin. Men jag har faktiskt på riktigt varit lite så här att folk i min omgivning har haft någon så här, vet, råka ut för någon grej eller haft någon allergier eller någonting och jag har alltid tänkt så här, bara satan mitt, mitt bara sparar allt det som jag har missat nu, det bara sparar det kommer nog riktigt jävligt en dag så att, så att på något sätt så är ändå det positiva och, och liksom ha en en loser-livsstil ett tag för att det här den här motgången på något sätt balanserar ut och det är, det är så töntigt och jag blir så arg på mig själv som liksom ska vara skeptisk till allting och inte tro på konspirationer och men ändå så här ja här kom den var skönt förstår du jag förstår ja, hur det resonerar ja. alltså jag, jag är väl inte vidare religi religiös men jag tror fan lite grann i alla fall på karma där du det beskrivs liksom har det jävligt det är väl lite för att hitta hoppet inom sig själv också men har man det jävligt tungt jag har väl haft någon period där jag liksom allting har sett svart ut. Men då, då kan man liksom trösta sig i att nu har, jag liksom nu har jag fyllt min skitkvot ett tag. Ja, så nu precis. kommer det bli bra Exakt. i fortsättningen. Men det, det här med karmar är en rätt rolig grej. jag Samman vi pratar lite om... Samman? Skulle... Du och Samman? Nej, jag är sambon. Jaha, jag trodde du skulle säga samsan och så sa du samman. <laughs> <laughs> okay. Jag och Emily uh -huh. äh, Pratade om att vi ska börja leva mer Efter karma och liksom göra bra Lite så här pay it forward Om du har sett filmen ja. Uh -huh. uh -huh. name is Ja, eller det. Men då, då ska jag använda till tidigare fel. Vi ska bara göra schyssta grejer. liksom. Vill någon ha schöss så kan vi schyssa den liksom, helt utan anledning och skrapar ut på grannens bil när det är kallt. Liksom, sådana grejer. ja Men det där, tror jag, det där tror jag är en annan grej. Det där är ju någonstans ett socialt karma. Och det, där behöver man inte ha någon övertro till större makter. Alltså, det där är ju. Det där kan jag säga nästintille bevisat. Liksom. Jag känner att. Bara om man är liksom lite bara ta en trevlig ton när kassörskan i kassan är lite trött, liksom och bara säga tack så mycket. Eller något sånt där. Bara det kanske hjälper henne lite. Hon kanske är lite trevligare mot sin nästa kund, som liksom kör lite bättre hemma och är lite snällare mot sin fru. Eller något där. Så ja, det tror jag absolut. Det tror jag är skit. Jag, jag tycker att när man, när man försöker vara schysst mot folk det är då världen öppnas. <laughs> Oj, vad nu blir det typ religiöst. Här. Men jag känner typ att när man. Jag vet, när jag var... jag vet Det var faktiskt en grej. Jag vet inte om det hade med norrlänningar att göra eller om det hade med ålder att göra. Men jag kände typ att när jag kom till Norrland, alltså fan vad folk är hyggliga liksom. Och att man börjar leva ett trevligare liv. Att när jag när jag var på Gotland, då var vi ju musiker, du vet. Åkte runt och spelade en massa. Och det var... Så, vi var så jävla dryga och elitistiska, liksom. Och det var så här, man, man typ stod vid det andra bandet och sa, fan vilken bra spelning ni hade. Och sen så fort de hade gått iväg så bara, fan vad dåligt, jävla ostämd gitarr. Fan, vad falskt han sjö. Att det var bara så här, liksom, och man visste... och när. Har man lite intelligens och gör så en gång Då vet man att det fungerar likadant åt andra hållet liksom. ja, Så man visste hela tiden att man var under ständig bedömning Från de här musikereliten som åkte runt liksom. Och, vi, och jag, jag vet att det där var liksom, ja, men det är så här det är Och sen kom man hit och folk är bara så schyssta och snälla och trevliga Och jag bara kände som att det här är mitt nya liv liksom. att jag, <laughs> jag känner att sen man har slutat försöka vara dryg mot folk så är det jävla underbart. Det händer nya grejer hela tiden och det är fantastiskt. Så det kan jag verkligen råda. Nu, nu blir det som att du, du öppnar dörren till mitt hjärta här och allting släpps ut. Men fan, jag måste säga att det där, är, det där är verkligen något och försöker vara lite trevligt Det är ju liksom också den här klassiken att man, man blir glad av att vara glad. Liksom. Är man lite glad och trevlig så blir man. Man må fan bättre av det. Ja, men sen är det där, alltså man, jag har ju alltid, eller jag har alltid, men det är klart alla har ju jobbiga stunder liksom, jobbiga perioder om det är så är liksom för några timmar eller flera månader. Men jag jobbar ju inom psykiatrin och, liksom till vardags och, och där är det ju folk som mår dåligt på ett annat sätt och då måste jag liksom gå in i en roll och vara liksom, försöka se det positivt åt dem jag jobbar åt. Mm på något vis. Det, det, det, ibland smitter jag av sig och ibland så bär jag hem en jävla massa ångest hem. Och det, det är liksom någonting jag har fått lära mig att hantera den hårda vägen så att säga. Jag vet när jag jobbade i, i min hemstad så åkte jag förbi sjukhuset på vägen hem från jobbet. Och varenda gång vid sjukhuset då skrek jag typ rakt ut jättehögt i en minut för mig själv i bilen för att jag behövde få ur en massa saker i mig. En massa så här, aggressioner och sånt. För jag ville inte släpa med mig det hem sen för då är jag inte jag en trevlig personer vara kring? Nej, fast samtidigt tror jag att det där är det där är någonting som man måste, man måste, alltså jag håller med dig det där är bra, och det är bra men jag tror också att man måste tillåta sig själv att vara, vara svag med andra på något sätt. Jaja, jag, givetvis. jag märker och jag har alltid varit världens värste klippan här hemma men jag märker liksom att det, det behövs från både hållen liksom, att snacka av sig liksom, och bara säga att nu är, det, nu är det lite tungt eller nu är nu är jag inte, alltså för jag, jag vet det är också lite min den här grejen att jag här kommer korven och skojar och är rolig och så fort jag har varit bara du vet normal inte ens, inte ens så där, på något sätt deppig eller sur, om jag bara varit vanlig och inte så sprudlande så har folk sagt till mig så här, fan vad du var sur idag då. <laughs> och, och jag tror att det där är något sånt här att på något sätt har man hela tiden haft den där grejen att man ska vara sådär spekse och glad hela tiden så att man, man, man har liksom inte fått någon tillåtelse av man, man har fått liksom vissa saker gratis men däremot har man inte fått tillåtelse till den rollen av att liksom vara på ett annat humör och det är det man måste lära sig ta tillbaka på något sätt, Var lite tjur ibland, det är fan bra det är rätt soft att vara förbannad ibland visste det där, men alltså det, det, det är skillnad alltså jag skrek ju av med, om jag skulle träffa liksom folk som jag, som jag vill vara en skön kille med liksom ja. men, som Emily då, min sambo sambo eh, <laughs> Sam hon... din samman hon... <laughs> I summon you Emily <laughs> och så bara jag om 400 HP är skada <laughs> eller hile 400 HP vet inte. ja det kanske är snarare det ehm <laughs> um... Hon, hon får ju liksom stå ut med en del För att jag släper med mig det Och det, det, liksom, det får hon liksom finnas i För det är mitt jobb och jag, jag, jag, må, jag har ju fått blivit bättre givetvis På att inte alltid ta med mig jobbet hemma. hem Men ibland så har man ju dåliga dagar liksom och Det har ju hon också Så det, det är egentligen ingenting konstigt Det är bara att jag blir liksom extra känslig ibland jag, Med mm. tanke på att jag jobbar med det jag gör Men sen blir man ju avtrubbad Också på ett, alltså det är väl, man, man kan säga att det är negativt Men det är ändå livsnödvändigt liksom. jag vet både, Det är en försvarsmekanism Jag har jobbat mycket inom vård Som personlig assistent Men också inom skola mycket Och det är ju alltid tunga grejer där. Och liksom i, I början när man är ny så är det ju verkligen Något så här som man bara shit hur ska man, hur ska man hantera det här Och sen så kan man två år senare Komma hem och ha liksom haft en riktig dag Med så hemska saker som händer så bara Ja, det var jobbet. Nu är jag hemma och så, och så är man på gott humör ändå. Det där är ju det där är nog en överlevnadsstrategi som man måste kunna ha. Liksom, att man måste kunna koppla bort det någonstans, liksom, även om det känns helt omöjligt ibland. Jo, men man lägger sig känna sig själv på något vis. Och man hittar ju också ventiler där liksom de jobbiga grejerna kan pipa ut på ett schysst sätt. Alltså, tv-spelar är faktiskt rätt så, så bra i det avseendet. Mm. Har jag liksom jobbat 14 timmar... Liksom Folkastater skriker skrik i örat I 14 timmar det är rätt skönt att skjuta headshots ett tag <laughs> det, det, Och det är ett rätt så harmlöst sätt Att liksom få ut den typen av aggression Som man har uppbyggt i sig Men man måste hitta sin egen grej Där som funkar liksom Sorry. Jag vet jag jag hade alltid den nu vet jag inte om man kan kalla det för en uppfinning, för det, det, jag tänker att en uppfinning kanske måste uppfylla vissa mer kriterier av bara, än att bara vara liksom någon slags galen idé. Men en sån maskin som jag tänkte man skulle bli rik på, det är typ som ett litet armbandsur, och när man klickar på en knapp där, då stannar tiden runt om en, och så teleporteras man in i en sån affär affär med ett baseballträ. <laughs> och så, tänk, så kan du bara sätta in, bara ok, fiffa, vilket jävla as, jag är så jävla nära och blir förbannad. Och så trycker man på det där, bara går man lös i ordet förchaffningar i här, 25 minuter, bara tills det bara är glasplitter på golvet. Som så blir det Och så bara trycker man och så kommer man tillbaka och så är allt lugnt. Ja. Liksom. <laughs> ah, eh. Lyckas du med den så, så kan jag, jag tänka man köpa ja. Nu Då kommer vi till problematiken. Och för mig som har läst mycket psykologi, att det där är faktiskt bara en myt med att släppa på aggressioner. Ja, det är, det är destruktivt. Aggressioner det är med, föder det. aggressioner, så att om man, kan, om man kan stoppa undan det så är det bättre i, i långa loppet, men Ibland så jag: Jag vet, jag har egentligen aldrig haft något sånt där att jag vill slå sönder någonting. Men när vår katt blev sjuk här, då bara gick jag ut. Och så bara sparkade jag sönder, stod jag jävla snöhög. Jag bara, jag bara gick genom skogen. Det är så min terapi på något sätt: jag bara sätta på mig hörlurar och gå genom skogen här. Och så bara kommer jag till stå, jag snöhög så här, och så bara drar jag en kick på den och så bara. Nej, vad fan, det var gött. Så gick jag tillbaka och kickade tio gånger till. Och bara, Åh! och sen går jag vidare. Och det är så här, man bara tänker efteråt. Vad skönt att ingen kom liksom. 30 år är ju stor jävla block som står ute i skogen och stampar snö. Men det var, det var precis vad som krävdes. Ja, men så är det det, men det är som du säger Ger man utlopp jämnt för de jobbiga sakerna liksom, då, då, det, det, Aggression föder aggression är precis som det är sagt Ja, och jag tror alltså, I teorin finns det så mycket Det där är någonting som man Jag tror det är väldigt bra att man tänker på sig själv Man analyserar sitt eget beteende på något sätt När man, när man beter sig på ett sätt som man inte tycker om Så försöker man tänka på det till framtiden Och jag vet mycket Allting kan ju föda aggressioner När jag, när jag har lova och diska Och glömt bort det och tjejen kommer hem och säger, men hör, du ska ju diska idag. Och jag menar, den känslan av skam när jag kommer på att jag är, äh, inte diskat, den kan ju väldigt naturligt gå till en aggression. Om man istället säger, du tog inte ut soporna i torsdags. Äh, men det är verkligen en sån här grej som, man liksom, som jag verkligen jobbar stenhårt För att de där primitiva utloppen för aggressionen. De ska, de ska jobba bort till 2015 eller något. Och det är så här: Jag är, jag är nere på en jätte låg nivå, nästan så här provokativt låg nivå att jag är som ett att jag är. Jag vet att, att, att tjejen säger ibland att jag skulle bara vilja att du blir helt galen någon gång. Så här för att jag, men, men jag tycker det är hemskt skönt för att det, jag är uppväxt i en familj där det inte var mycket tjafs och bråk och sånt där. Och jag, jag, vet inte, jag tycker det är väldigt obehagligt att höja rösten eller när folk höjer rösten mot mig och så, jag har jag alltid haft... Någon slags fobi för att få skäll liksom. och, du vet, när, när man, för Jag älskade att busa Men när grannarna kom och skrek på en För man hade kastat römberg på deras bil eller någonting, Då var jag alltid den fegaste liksom. Jag kunde göra hur mycket som helst Men när väl skälet kom Då var jag du vet, som den jävla fågen I tecknade filmen bara, mack, mack, Så var jag iväg Jag vet inte det är, Men jag tror man, man får väl lära sig Hur man ska argumentera Och hur man ska lösa sina problem mm. Fan vad djupt det blev Ja, det har varit jättedjupt och psykologi och allt vad det heter, men, men det är väl bra. Det är väl bra, det är bara så vi rullar här. Yes, yes, Anders och Anders. Anders och Anders, vi kan bli den nya dr. Phil. Det vore ju faktiskt kul om någon, jag vet inte om du har hört den amerikanska podcasten My Brother, My Brother and Me. Nej, det Det är en podcast. inte på podcast Nej, det är ju stort <laughs> av det. Det eh, är eh, tre amerikanska bröder Som då får in frågor Både från, eh, från publikum Men också tar de frågor Från internet Från eh, Yahoo Answers Och så försöker de svara på dem på ja, Inte på det bästa sätt de kan Utan på ett roligt sätt Men det, det hade faktiskt varit rätt roligt Att få in lite frågor så här, bara, ah, Jag och min flickvän vi, Hon vill köpa katt, jag vill köpa hund Här är våra argument, ni får bestämma Eller något sånt där det har varit kul att sitta här som Judge Judy och avgöra. Liksom. Få in lite brottsmål. Om det är någon. Det, det finns en skräp-TV, fantastiskt i dig också, det hör jag ju. Du nämnde Jönn som ligger nära tv. Men Judge Judy är ju skräp-TV, så det sjunger om det. Ja, men det där är min. Där det. Det finns absolut ingen fin tv, ge mig. Det är bara att jag. Jag tror att jag tycker om Någon typ av verkligheten Eller åtminstone verkliga människor Jag Judy eller cops och den där typ... Men är det inte survivor verkliga människor då? Ja men det är en Det är en, en ihopsatt situation Ja det som det Det är som så här, dolda kameran tycker jag inte är så roligt För det är verkliga människor Men det är en fejkad tillvaro på något sätt Ja det jag går igång på som fan med Survivor, det är just det här, det taktiska sociala spelet. Liksom. Jag inbilder mig att jag ska vara jättebra på det där, men skulle, skulle det komma omkring att jag ansökte en gång, då skulle jag för övrigt inte söka till svenska, för att där, där får inte taktiken jag utlopp. Men om jag skulle vara med i Survivor, amerikanska versionen, då skulle jag troligtvis suga. För att man ser så pass lite av det som verkligen händer där. Men jag tycker det är bra tv. Liksom. Jag vet, jag sa det till tjejen en gång när vi när det bara rullade någon sån där Robinson. Eller att bara tänk, om jag skulle vara med, då skulle jag bara gå in och bara försöka vara schysst mot alla. Liksom. Bara vara trevlig, ingen skulle störa sig på jag skulle hjälpa folk. Liksom. Och uh, då sa hon, men då kommer du aldrig bli utvald. Och jag, jag tänkte mycket på det här. det är sant liksom, att min... Min taktik att bara gå dit och bara ha ett trevligt samtal och ha en gemütlig tid på den där lilla ön och bara, nu hjälps vi åt. Okej, okay, om, vi, om vi ska rösta ut och då lottar vi eller sådär. Då hade man ju förstört det jävla programmet. Va, vad fan är det här för jävla kafferep liksom? Så hade de varit tvungna att sätta in typ tre nazister som skulle komma hit och spöja upp mig eller något. Ja, det är svårt. Det, det, det som gör det intressant också är att vinnaren röstes fram av spelare han, han eller hon har spelat med så att säga Så att på något sätt måste man ändå spela med edge Man måste göra tuffa beslut, snabba beslut, flera steg i, i, liksom före de andra Samtidigt så kan inte liksom, trampa alla på tårna Eller det måste i alla fall kunna stå till försvars från greener du har gjort liksom, För att annars så vinner du inte För att det är de som röster på det liksom. De du har satt en kniv i ryggen på ska ge dig en miljon dollar. Liksom. Ja, just det. Så man måste ändå... Man kan inte göra sig för fiende med dem. Man... Det, det, det fanns ju en, en, en kille som heter Russell Hands som var med i två säsonger, back-to-back. -back, säsong 19 och säsong 20. De kör ju varje, varje vår och varje höst. Så att under tio år så blev det ju 20 säsonger. Um, han var ju en extremt... Uh, Duktig taktiker han, han hittade såna här äh, ja, Immunitetsstatuetter Och grejer och Han, han spelade dem på andra Så att de, hans klick skulle få liksom en edge och det, han, han gjorde helt absurda saker Som alla trodde att han liksom var helt jävla koko Men det visade sig att han alltid kom ut På andra sidan liksom. Men när, när han kom ju till final två år då är det var ju inte en jävel som röstade på han liksom. Så där, den aspekten Har inte han tagit med Nej, nej man behöver ändå kunna ge ett glittrande leende där i slutet. <laughs> Lite grann. Han var ju framröstad av publiken som den bästa spelaren. Liksom. Så han fick ju hundratusen två år i rad. Men han ville ju vinna liksom. Ja. Han, han försökte köpa statetten av, av flickan som vann också. För han var ju miljonär dessutom. Det är en rolig grej att ta med i ekvationen. Att han behövde inte pengarna direkt. För han var en sån här oljemiljonär hejsan. <laughs> han, han, han gillade spelet liksom. Så han, han vill ha vinna. Ja, ja men alltså det där. Jag, jag tror att så där, det där är det viktigaste. Man ska gilla det man gillar. Jag vet, Zacharias som hänger inne på forumet. Vi snackar lite för någon dag sedan. Och då, då, jag vet inte hur vi kom in på det. Och då så sa han, ja fast jag gillar rätt dålig musik. Och där, jag vet inte, jag blir typ förbannad när jag hör sånt där. För det är, man, man gillar det man gillar liksom. Om, om jag gillar Yard Judy eller... Cops eller, um, vad heter det, Australian Border Patrol. Det tycker jag är svinbra, liksom, när folk när de ska bara oh, Okej, okay, he might have the cocaine up his ass. Uh, där. Det, det, jag tycker det är skitbra, skitspännande spännande. bara sitta och observera mänskliga reaktioner och hur folk liksom ljuger och hur de blir sura och, och bara höra också mänskliga historier. Det är klart att de är tillspetsade, men liksom, det är någonting som är spännande med det där och... Uh, men tror du inte ändå att man måste särskilja de där två sakerna åt? För jag känner iallafall ja, framförallt när det kommer till tv-serier så måste, eller ja, även film i och för sig, så måste jag ha min, liksom, min skräpkulturkolumn och så den finkulturkolumnen där liksom ja, jag, jag, jag har ett stort fan av Sans of Anarchy en serie om MC Knuttar Du, den har vi ja. sett på ditt ditt jävla tips Oj! Jag och tjejen har sett den hur mycket? Allt. Oj. Och eh, i början så var det den här killen, han vet vad den snackar om. Men sen, den här killen är koko. Du, du, du sa ju det, du tipsade om det i när det fortfarande var bra, tror jag. Eh, men jag kände därefter de åkte till Irland, eller när de åkte till Irland och sen nu senaste, för mig är det vi, vi, vi jag vet inte om vi, vi pindade oss igenom det sista där, liksom. Ja. Eh. Jag håller väl med om att senaste säsongen har varit den sämsta Men jag är ju fortfarande engagerad det, det är så synd För att det, det skulle ju kunna ha avslutats i, i säsongen som var Men de har dragit ut på det för att kunna göra en till säsong ja. liksom. Men jag, säsongen innan tyckte jag var helt fantastiskt Hur den upplöstes framförallt Säsongen innan den här Det vill säga ja, nu ska vi inte säga Det är i varning så jag sjunger om det Men det är ju en liten överstegsfint där för tittaren om du förstår vad jag menar då. Ja, jag tror jag vet vad du menar. Samtidigt så har jag väldigt svårt för att acceptera den typen av grejer. När det är bara så här, det där hade inte vi kunnat veta. Det är typ som är morden i Midsommar eller Bones. <laughs> när det händer en massa saker som man inte visar tittaren. Att man visar tittaren, kolla den här killen som jobbar i slakteriet. Han var kär i hans fru. Han var jättearg, han skickade hotbrev och man bara visade tittaren så här det här är sant, det här är sant, det här är sant och sen i slutet bara, men han som hade glasskiosken var också kär i fru Run. Eh, då känns det känns som så här, bara, men vad fan liksom, det, du har blåst mig, jag vill i alla fall vara med när man ser den typen av grejer, vill man vara med och försöka räkna ut saker och sånt där då Precis. kan man inte helt plötsligt bara säga Hunden var en katt! Det var så det gick till! <laughs> Nej, alla kort måste ligga på bordet, det är jag helt med om. Men det, det är en, en rätt sällsynt grej i, i, det, i den serien. Ja. Alltså, alltså, det, det var ju just där. Och de hade ju en, en förmåga att alltid avsluta på en, en low note, så att säga. Att någonting dåligt hade hänt och så var det en Cliffhanger nästa säsong. säsongen. Um... Och här var det liksom gick det åt det hållet och så sen helt plötsligt så gjorde det en, en, en blir det, 180. Mm. Och vände helt. Så jag, jag var till mest glad. Jag ska väl inte säga att it blew my mind. Men jag var så, jag var så glad för att jag hade investerat så mycket tid och energi i de där karaktärerna. och Jag tyckte liksom att fan vad surt att det ska bli så här. Men men, men tillbaka till det jag skulle ta det till. Ja, du, ja, kör. Ja. Man har sin skrephög och sin finhög. Jag ser det som två perma, liksom. att nu, nu känner jag att nu, nu vill jag bara stimulera ögonen. Jag vill egentligen inte tänka så mycket. Då tar jag en, en, en Survivor eller en Sveriges mästerkock. Eller whatever. Liksom. Medan när man liksom känner att man har tid att engagera sig i någonting. Så, så tar man från det här lite finare facket. I mitt fall så är det om jag är själv eller om jag är tillsammans. Alltså är jag själv så är det nästan bara... Ja, men det är ett små YouTube-klipp med Jörg Judy eller någon debatt, liksom om miljöfrågor, eller vad som helst. Liksom, en dokumentär på sin höjd. Och sen när tjejen kommer hem, då kan det bli en tv-serie eller en film, eller någonting. Men jag, jag känner för mig är det svårt att se en film själv. Och hålla... det var nu här om dagen, jävla vad gött det var när TV4 Plus körde Jöns maraton Ligan -marathon. Då satt jag <håll> fanbänkade, alltså. Men äh, äh, annars, äh, det är svårt för mig att liksom, hålla. Det är väl det där något som kanske har varit grundpelare i i korvkasten och på något sätt kanske kanske tilltala folk som har spel som en intresse men inte som en livsstil och bara för att jag är av jag är av uppfattningen att tv-spel har gjort mig mycket bra men också gjort mig lite knäppare. Mm. Så där du vet att man har fått så jävla dålig man har blivit rastlös. Jag vet inte, man sitter och ser en film och, och så bara helt plötsligt mitt i filmen även om det är rätt spännande så bara vill man, man vill fan kolla något på IMDB, vem är det där? Och så vill man, så bara glider man in på en annan sida och sen tar man upp mobilen en stund och sånt där, det känns som att, att... Men tror du inte att det har mer med generationen vi lever i än, än just tv-spel bara? Alltså, vi, vi pratar igen om, alltså, vi la upp ett Youtube-klipp på Svampriken som var 18 minuter långt det var typ dubbelt så långt som det kan vara för att hålla någon intresserad. Ja, alltså det kan det nog vara, men jag känner att jag, jag har använt spel mycket till medicinering. Sådär, att, att när, när man spelar spel, då är man fullt engagerad i det och, och blir inte stressad eller rastlös. Det är mycket så att man typ ser ett Simpsons avsnitt på datan och så kör man en jävla ms -rö försöker slå så bra rekord ner i hörnet samtidigt liksom. så här, bara för det räcker inte med att bara få det ena man måste ha det andra samtidigt jag vet inte vad det är det känns som att man måste man måste vara, man måste uppnå en viss nivå av stimulans konstant annars räknas det som att man inte är stimulerad människan har väl aldrig varit så stimulerad som den är nu alltså, folk som alltså, kunde man resa i tiden man tog någon som, som levde för sig 200 år sedan som fick komma och leva i det samhälle vi lever i då skulle ju de typ freaka ur för att man blir, det liksom flimmer överallt hela tiden så mycket grejer liksom ja, visst. Men känner du aldrig att man längtar tillbaka lite? <hållandet> alltså nu under jul och, och ledigheten här så åkte jag hem till morsan och farsan och nu, nu, nu drog jag ju därifrån när strömmen gick. Liksom, men, men, det var, för övrigt så var det ju bara farsan hemma också. och Han skulle iväg och fixa någonting med mina hästar och sådär. Så, där, så att jag skulle i så fall sitta ensam i ett mörkt hus och det är mindre kul. Men jag vet, jag och min sambo, Emily, <här> har jag haft en liten tradition att vi åker ut till hennes föräldrars sommarstuga- med jämna mellanrum. Det kanske blir en gång per år. Nu var det väldigt länge sedan också. Men... Och där så stänger vi verkligen av mobilerna. Och där så har vi ingen internet. Det vi har det är liksom en bunt filmer, en bunt böcker och sen en öppen brasa. Och det låter jävligt klisché. Men fan vad laddad man är när man kommer tillbaka från Ja, det. Jag förstår. Jag förstår precis. Men en annan grej som jag... Och det här, det här kan jag tänka mig är något som... Nu kommer jag säga någonting som kvinnor som lyssnar kommer att skaka på huvudet och säga för fan vad det är här. Men något som jag känner och som jag har märkt i jättemånga av mina kompisar är typ att när en man närmar sig 30 så är det någonting som slår igång som säger att ah, man ska fan jobba lite mer med händerna. <laughs> jag vet inte vad det är. och Jag har aldrig tänkt så tidigare. Jag har alltid tänkt så att det på något sätt är ens intellekt som stimulerar ens arbetsdag på något sätt och så börjar man tänka sig: vad fan, bara dra upp ett jävla plank eller något. och jag kan inget sånt där, jag kan, jag, jag kan inte sätta en spik mot ett trevligt. liksom, jag kan ingenting, och ändå är det såhär fan, du vet, bara dra roller på en vägg så här. att allt sånt där börjar kännas liksom lite så här det är fan rätt nice. Det är fan rätt nice att stå och banka och lite spik eller man ser på de här jävla idiotprogrammen på Discovery där det är så här folk nere i gruvor och folk som fäller träd och skit och så bara de har det rätt gött om ja, då när inte vad det är. Och jag kan hata mig själv lite för det men jag ändå känner så här, lite sug efter drängjobbet liksom. Ja, alltså jag kommer ju från den familjen och så har ju flyttat ifrån och liksom lever i ett annat liv än vad min farfar och min farfar gjorde. För är ju liksom, är men han är ju uppväxt på en bondgård och farfar var ju liksom, hade ju arbetshästar men han hade ju också kor och, och tjurar och allt vad det heter. Jätter också tror jag. Massvis inte där. Det var ju en period där jag liksom flyttade hem till morsan och farsan. Jag var väl 24-25 då tror jag. Det var inte alls för länge sedan. För att, i, I praktiken för att jag skulle plugga och, och inte hade råd att bo liksom, i, i, i staden och sådär. Men det är någonting jävligt skönt med att vara trött i kroppen. Ja. Alltså. Ah. Det är det. Alltså, nu är även den här julen och det här nyåret så liksom att bära in ve med brorsan i, i, i 40 minuter. Så att man, blir liksom, man får lite ont i ryggen när man är lite så här obekvämt svettig i nacken. Det är... Och så sen liksom, få ta den veden. Nu går vi väldigt så här basic. Men ta den veden, hugga upp den och göra en eld som man värmer sig av sen. Det är någonting där som tilltalar den. Tror jag. Ett bröd, inte ett bröd Om man inte malt sitt eget korn liksom. ja, det... nej, Men alltså, Att värmas av någonting som man har gjort Helt själv Det, det blir så väldigt jordnära På en gång Ja nej, visst, absolut och jag, hatade, jag, var, jag har ju varit med i både nyingarna, scouterna Och massa sånt där jag hade en, Usch vilka jobbiga lärare hade Vi skulle alltid ut och tälta och kol efter fåglar och Jag hatade det verkligen det. Men Jag tror det gjorde en gott ändå någonstans alltså. Ja Nej, visst är det så? Ja, det, är det är någonting med naturen och med verkligheten. Eh, som, som, och, det, och det kan också märka liksom, vad man kan bli fast i när naturen speglas i tv- man bara slår mm. på och så bara är det så här fin natur eller det David Attingbro som berättar om någon liten insekt på savannen. Och man bara, okej. Okay. Blir så nästan hypnotiserad av det liksom. Det är så här, ser man New York liksom, bara, okay, det är rätt läckert. Sen ser man jävla, du vet, 6000 meter under vattnet, någon liten jävla klump som vajar fram och tillbaka. Man bara, wow. Hej, vad håller du på med? Det blir så jävla skumt. Jag vet inte vad det är, men... Men det är något som är fel, är det inte det? Jo, så det är det, det Det är en, faktiskt en text som jag har haft i mitt huvud hela tiden. Eller hela tiden, men jag har haft den väldigt länge. Att Jag, jag försöker alltid försvara tv-spel som, som, som medium, eller vad man säger. Eh, verkligen trycka. För vi är en väldigt liten sammansvetsad grupp. Du, du nämnde Spel Sverige som en Twitter-förening. Och det är väl lite vad det är egentligen. Men... Eh, det blir ju oftast mycket ryggdunk för att vi är så liten och vi har så många emot oss. Vår känsla i alla fall. Men jag tror att många skulle må bra av att liksom rannsaka och titta liksom lite in och kolla vad, det, vad liksom det här överdrivna intresset som jag i alla fall upplever vad det gör med en. V vad är det som händer? Liksom? Ja, med det som vi har pratat om förut i KVCasten att just den här reaktionen när något våldsamt skylls på på spel ja. Det är också jävligt intressant Och jag, jag menar absolut inte att säga att, eh, att spel föder våld Eller den där klassiken Men det känns som att så fort någon antyder ens det Vare sig det är en forskare som man kollar på det Eller det är någon som säger i tv-program så, så ska folk direkt Utan att ens kanske läsa det Eller ta del av studien Eller att så bara, nej Fan jag spelade Wolfenstein när jag var liten Har jag död någon? Ha, ja, jag döden någon? Eh, att det, det är väldigt så här, det är inte bara någonting man gillar, utan det är någonting som man verkligen håller för ryggen och verkligen försvarar mm. med näbbar och klor. Liksom. Eh. verkligen Ant, Både på den stora nivån av liksom, eh, ja, hela spelvärlden, men också på den lilla nivån, bara att nej, Metal Gear Solid är inte alls tråkigt. Liksom. Det är det bästa som har gjorts. Eh, att, man, att man på något sätt knyter an sig till några saker som man håller så nära sin identitet, och det är jag vet inte, det var väl ungefär som det var med musik när jag var mindre. Att liksom vi, de som gillar punk eller de som gillar rock eller vad det var. Att det var liksom, man, man, man knöt sin identitet till det där. Och det har på något sätt gått över för oss nerds till det här. Fast på ett knäppare sätt alltså. Mm. Ja, jag hade gärna fortsatt på den diskussionen men jag vet inte vad jag kan... Nej, jag vet inte heller. Alltså jag, jag tror, om vi ska vara helt ärliga, att det är jag som börjar bli gubbjävel. Eh, det, är, det är något som är fel att jag... Eh... Men jag fyller det. då? Nej, jag fyller november, så det är länge kvar ja. tills jag blir 30. Men, ja, vet... jag, jag fyller också i november, men jag fyller ju bara 29 år. Ja, så jag, jag har ju... Nej, men alltså, jag menar inte så, att man måste bli det inom viss ålder. Eh, det är nog bara ett sådär att jag har... Nej, det, det, det, det skulle komma till, det vore att, jättefint om du gjorde ett avsnitt när du blir 30, liksom på klockslaget, så här, kollar spela in en timme före klockan tolv och en timme, klockan efter, en timme efter klockan tolv och liksom jämföra de ja det var ja, jag... bra liksom <laughs> Helt... oh, det var så jävla uh, nej men jag vet inte jag, min gamla telefon dog ska jag köpa en ny och då köpte jag med flit en så här rätt tafflig liten vanlig knapptelefon för att jag kan bli så här lite trött när man är ute med polarna, och så sitter man, och så har alla uppe sin jävla och ska de visa en ett Youtube-klipp och så, man kanske skjuta på krogen och det blir ändå bara så att man sitter runt Youtube eller någon googlar någon ja. på IMDb så. att det har blivit det, har blitt, det, har, det har nästan blivit så oförmögna till att umgås utan internets hjälp, liksom att det... Alltså, jag tar ju det där ofta ett steg längre för jag avskyr verkligen med det där -de vi ska kolla på ett Youtube-klipp, liksom men eh, folk som ofta vill ha tag på mig eller försöker nå mig och vet ju att jag är typ sämst i världen på att svara på sms och i telefon och det är för att jag liksom någonstans jag tror det är en eller undermedvetet ser till att liksom gömma telefonen för mig själv så jag vet inte vart jag har den. men det är fan rätt skönt när det inte ringer på en dag. Mm, jag, har, jag har alltid telefonen på ljudlös. Så jag hör den bara om jag har den i fickan. Eller jag, jag känner den om jag har den i fickan. Men det är rätt bra så här, jag har lagt undan den någonstans. Då märker jag det inte. Och så får jag ringa upp sen istället. Ja, precis. När man känner sig liksom mottaglig för det. Ja. Ja, jag vet inte. Nu blir vi hemskt gamla. Men jag, jag, jag, jag, jag, jag bara längtar tillbaks lite. För jag kommer ihåg hur kul man hade förut. Och det är ju omöjligt att säga om det är att man hade kul för att man hade roligare kompisar eller man hade en annan tillvaro och man hade mer att kämpa för på något sätt. Eller om det är så att vi faktiskt har blivit lite tråkigare. Ja. Jag tror faktiskt mer på det sista alternativet. Ja, jag, hoppas, jag hoppas vi kan göra något för att vända det då. Ja. Få dra ihop någon jävla träff. I, och bara, och, man säger så här Ja, eh, <laughs> oh, nu är det stor eh, spelmässa i eh, här och här, och så är det bara GPS liksom. Så drar folk ut, så bara visar det sig att det är jävla skog liksom. Så går man runt med en... Nu ska vi tälta en... och grilla korv liksom. Ja, precis. Går runt med en säck bara. nej med lägger de liksom. Så bara kastar man den på elden. Hur känns det nu då? Är det skit där? Eh, superbjörnen. Det är superbjörnen björnen. Det hade faktiskt varit mysigt. Ja, men här, den här smartphonen är ju intressant den också. För då har man ju verkligen all information tillgänglig på några minuter. Och det är inte alltid bra, tror jag. Nej, det, det jag, förkortar jag... ju samtalsämnena enormt. Jag menar bara, ja, alltså, visst... jag och, jag och, är jag tillbaka där igen, min, min samunda, Emily med 400 HP. <laughs> um, vi brukar ha en lek, vi är båda filmnördar liksom, så vi, vi kör en lek oftast när vi åker långt eller åker bil eller behöver fördriva tiden så här att... Jag nämner en skådespelare ja. att Jag nämner Ed Harris Och då kan Emily nämna till exempel Nicolas Cage för de har spelat emot varandra Och jävlar vad man säger Ja och då, då ska jag då ta Nicolas Cage och kan jag säga Angelina Jolin För de spelar emot varandra i Garnet 60 Seconds Och, så, och så, när man har tagit en skådespelare Så förbrukar man det där och det började ju som en, liksom, att man skulle sätta varandra på potten. Men det, det var bara upphov till bråk. Så nu har vi liksom gjort det som en gemensam lek att vi ska försöka få linan att bli så lång som möjligt. Man får liksom tänka flera steg i framtiden. Att Om jag säger den här personen, då vet hon att han spelar mot henne i den filmen. Där kan hon. Så då liksom, och då kommer hon att nämna den flera, flera steg i, i framtiden. Men det där förstörs ju om man använder en smartphone. Alltså. Ja, ja, visst. I IM, en IMDb-appen liksom, Och så är, är det borta. Och jag tror man mår bra av att. Eller gissa sig fram. Ja, Ja men överhuvudtaget så är det ju kan det också vara, om det blir så sådär du var fan hetta han Trummisen i Rush och så blir det ändå så här ett fem, fem minuters samtalsämne när man ska försöka komma fram nej men det var inte han det var väl han som, han spelade inte han spelade med Zeppelin, nej det var det inte och så blir det ett samtalsämne som, som liksom öppnar för massa antals, an, andra samtalsämnen som kan komma senare istället för, du var hetta han ja jag ska kolla det här och det här det är ja. lite trist Ja det är jävligt trist faktiskt det är, ja. Jag... Nej. Vi är på väg åt fel håll. Samtidigt så uppskattar man ju YouTube så jävla mycket. Ja. Fan, det är så jävla kul när man ser en bra jäkel. Som de här japanerna som sjunger We Are the World. Då, då är det liksom, då är det klart. Då är det så här: jag kan inte leva utan det här heller. Om det här klippet skulle försvinna från internet så skulle mitt liv vara liksom 6% sämre. <laughs> ja, så den här killen som skrev lappar, som var, han var, jag var, jag minns inte var han gay eller var han inte det, men han var mobbad i alla fall. Liksom jag, helt surrealistiskt, På en helt surrealistiskt sätt så har jag aldrig blivit så stärkt av så kort video någon gång som jag blev av den. Jag vet inte Jag vet, ens vad det är. Okej, okay. det, det, det är en kille i ja, mellersta torrnåren. Säger, mellan 15 och 17 år gammal. Då. Det är väl någon senare kanske, Men skitsamma. Som spelar en låt i sin webcam och sitter och liksom, Man ser att han precis har gråtit. Eller om han gråter under inspelningen. Och han säger ingenting. Utan Leave han visar Britney upp... alone! <laughs> inte riktigt så. Han, han, han, han visar upp det handskrivna lappar. Som post-it-lappar. När liksom han förklarar att han liksom har fått nog Att han inte pallar med att bli mobbad och nedtryckt hela tiden. Och den här videon tar en sån härlig vändning. För att istället för att det liksom han ska lägga sig plats i, liksom, tar en, liksom, att han reser sig igen och liksom kliver ifrån det där. och Nu är jag jättedålig på att förvalta känslan i videon, känner jag. Men, eh, jag blev jättestärkt av den för att han liksom... Det är som att han tar ställning emot dem där på något vis och, och, och kliver upp en nivå. Han reser sig och, och blir liksom starkare människa och jag blir... Jättepåverkande när jag ser den. Så att på det sättet så har ju Youtube och IMDB och alla de här jävla grejerna som vi har i vår ficka nu verkligen förgyllt mig. Men sen är ju frågan om den, den känslan är utbyttbar mot någonting som man hade för hundra år sedan. Ja, det är väl på något sätt en tydligare och mer visuell gestaltning av det klassiska historieberättandet, att på något sätt det någon har kunnat återberätta om något som har hänt, det kan vi se nu eller se personen återberätta det är ju också såhär typiskt Youtube-fenomen med folk som som rager på en politiker eller något, nu när jag följer de här <laughs> amerikanska nördarna som bara, då är det någon som bara Ron Paul is fucking great oh, I don't understand how you can say those shitty things about him oh, he's the best politician we ever had eh, och, och så är det någon som är helt tokig och sen kommer det två videosvar med folk som bara he's a fucking racist you American bigot och det är, det är spännande men det är också så här fol folk människor och nu har du och jag en podcast och du skriver på blogg och sånt där. Men på något sätt har människorna fått mycket mer plats. Den individuella ja. människan har både fått behovet att ta mer plats men också fått möjligheten att ta mer plats. Och det är väl på gott och ont, kanske. Ja, visst är det där. Alltså, den dumma majoriteten syns ju mer än, än, än den pålästa majoriteten. Ja visst, samtidigt så är det ju den minoriteten, det. pålästa minoriteten som har haft monopol på, på mediet tidigare. Om det inte har varit mm. i ditt Robinson kanske, <laughs> för de var dumma de också. Men på något sätt, nu är det chansen för folk som är lite tvärt och uttrycker sig. Och det var jävligt bra, även om man inte uppskattar det, men då måste man inte se på det liksom. Nej. Jag vet inte. Men jag undrar hur många bloggar det finns just nu som har noll kommentarer. Det måste ju vara några. Noll läsare. Så man, man bara... Jag vet inte, jag hade ett litet... <laughs> jag ska inte säga för mycket. Men jag hade ett litet trollprojekt en gång i tiden. Vi har, vi har, inte, gjort något, vi har inte gjort något trolleri. Så att, det är inte du är det, det, som är det berömda svamptrollet då? Nej. nej, nej jag, det, han var, det var en Stockholmsadress. Allt där. jag har gjort sådär har varit i min äh, egen äh, namn. Men... Äh, men där vi, och då, då var det just tanken att man skulle leta upp sådana här, du vet, spökbloggar som liksom uppdateras kanske varje dag eller varje vecka och det, det finns inget tecken på att någon läser dem. Så här, du vet, Jeanette Persson, 43 år ifrån Luleå som skriver om sin nyfödda dotter och deras hundvalp liksom. Och så är det bara varje vecka bara att kolla vad hon har lärt sig gå och här är vår hund på soffan, kolla här jag köpte ett nytt linne på MQ och... Den, den där bloggen att vi då skulle på något sätt med massa falska adresser bara helt plötsligt börja bygga upp den där kärleksbomben mer och mer. Att eh, så fan, vad intressant du skriver om det där är eh, ret på MQ. Jag ska se om jag kan gå dit så 3-4 första dagen. Andra dagen skulle vara kanske 10 stycken. Späg jävla, vilken fin hund du har härligt nattan. Och så skulle bara nästa dag ska det vara så här, 25 liksom. Och sen skulle vara 50. Och sen bara, ska den bara dö ut? Och så ska man se hur, hur hennes skriveri förändras där när, när hon på något sätt börjar inse. Jag är upptäckt, nu är min blogg igång. Alla läser, det där är det så spännande. Hon kollar liksom trafiken, bara det är 500 inne och 20 kommentarer. Så sätter hon igång och sätter fart och sen bara, tjup, klipp, stryper vi det. Men det är också så här, det är lite elakt och det är lite knäppt. Men någonstans... Jag vet inte vad vi har hamnat, Anders. Jag vet inte vad vi, <laughs> vi har hamnat. Jag vet inte, men alltså det, är, det är rätt intressant. För jag har ju skrivit en sån Jag hade en personlig blogg och det var liksom det var 20 läsare om dagen. Det är ganska mycket om man raddrade upp 20 pers i ett rum, liksom, som är inne på min blogg per dag. Men det var ju liksom, det var ju väldigt sällan kommentarer. De kommentarer man fick i så fall, det var ju ens privata liv. Men någonstans i ryggmärgen, bakhuvudet där någonstans, så har man ju en, en tanke om att nu sitter någon och nu berör jag den personens liv fast vi känner inte varandra. Med, med de ord jag skriver. Och det är, det är en jävla illusion som man har, i alla fall jag, har fått liksom för att jag var med när internet. Blev liksom en svensson råvara. Ja, det är, det är, ja, men samtidigt är vi lite för gamla för att ta internet för givet också. Ja, det är jag, vi ju. Jag vet när Johan som bygger åt med och fixar allt det tekniska. Han, när han sa det, alltså, klatch var för mig ett, det var liksom ett centralt ord i min uppväxt. Och när han sa till mig att vi hade köpt klatch.se- så var det nästan så här ofattbart för mig det liksom var ingen som hade tagit det, det är ju ett skitbra ord. och Clash.se Det är vårt, ja det är vårt på internet Så är den tilldelad oss. Det kändes, det var också bara. har vi en Egen hemsida Och det, det är inte så många som är inne på den jävla Hemsidan, snygg som satan är den Johan, den är bra, men Men det är något så här som fortfarande är sjukt Och när jag säger det till folk i min egen ålder bara, Ja, jag har en hemsida Så är det, är det ändå så här, bara Ooh, uh, har du en hemsida? Men, men, men sänker man åldern tio år, då är det fan alla har en hemsida. Det är ja. inget konstigt. Vad det det då? Jag säger att vi köpte en adress. Vad kostar det? 150 spänn, typ. Det är inget konstigt. Det är inget lyxigt liksom. Det är inget spektakulärt. Det är liksom inte som en fylljulsdriven hummer i guldfärg. Utan det, är, det här är bara vart och varannan kan köpa en blogg eller starta en egen YouTube-tråd eller vad det nu är. Ja. Det är, vi, det, är vi som, det är jag som börjar bli gubba. Ja men grejen är att när, när man började kunna köpa domäner de det var ju andra priser vi pratade om för det första. Skulle jag ha brunlof.com så, så var det liksom så här 500 spänn i månaden. Vill jag minnas det som i alla fall? Upp, när man satt på när man satt på uppringt modem så var det liksom det var bara företag eller liksom folk som hade lyckats som kunde ha en .com-adress eller en .se-adress för den eller Ja, ja absolut. Annars, det... var, annars var det så där typ Ja, vad hette det? Passagen? Hade man inte där eller något sånt? Hur <laughs> oh, oh, oh, det hade man. Ah, eh. Ja, fiffan fan. www.passagen.se Någontingsdre.se Det var oftast någonting emellan. <laughs> <Okay>. <laughs> också, det så här, Nej, helt absurd. Och det där förväntar man sig att folk skulle kunna. Så jag har varit in och läst min blogg. Jag bara, nej. Men, men gå in på den här adressen och så liksom fem minuter senare så är adressen klar. Men, uh, ah, jag ska komma ihåg den och gå in när jag kommer hem sen. På mitt uppringda jävla modem som går ner jämt. Uh, Shit. Fast det var rätt gött. Ja. Det var rätt nice innan man, hade en, innan man hade en lista på 30 hemsidor som man ville kolla varje dag för att se vad som händer i världen. Liksom. Ja, visst var det det. Det var liksom inget som man blev stressad över om man var borta från datorn ett par dagar. Utan det var, det var bara att söka på Cats dagen efter igen. Liksom, och hitta roliga kattklipp. Nu var jag i den åldern när man gör sånt. Men när vi fick internet hemma så googla jag. Eller jag googlade inte för Google fanns inte då. Men jag, jag sökte fram. Jag tror det var Alta Vista man använde då. Eller något mm. sånt här. Bilder på Pamela Andersson. <laughs> <laughs> och så skrev jag ut det på våran skrivare. Och det tog så en jävla tid att ta hem de där bilderna. Alltså det, det, det, det tog nog en timme hela den här processen. Ja, jag, kommer, jag kommer ihåg när Napster kom. <laughs> och jag är hemma hos en polare som han hade, han hade skaffat något bra internet. Så det var fortfarande Uppring, Modem. Men de hade, en, de hade en separat telefonlinje och en fast kostnad. <laughs> så det gjorde ingenting om det stod på. Och där kommer vi dra hem till han och satte på om det var... Jag tror det var... När äh, de här The Presidents of the United States of oh. America När de var het Deras skiva Satte vi på äh, den Och så gick vi upp äh, och så Jag sov över där Så vi har sett film och så sov vi över där Och så kom... Äh, Sprang han ner på morgonen och så kom han upp och hämtade mig. Så ska vi gå ner och lyssna? För då har det tre låtar kommer ner. <laughs> så att, den har stått på hela natten natten. Vi har fått ner tre låtar på deras album. som Då, då var ju skit ut Den kostade 179 inne på Expert som var Visby skivbutik. Vi bara, det kändes liksom som ett jävla skämt. Liksom. Att, och jag kommer ihåg det här också. Att man samlade. Det, ja, ja, ja. det är rätt nyligen som jag har insett att typ så här en emulator eller noter till musik eller grejer, man behöver inte ha dem på sin dator för de finns på internet men på den där tiden var det så här oh shit, jag hittade en, en, en hemsida med 200 Gameboy eh, ROMs liksom de ska ner Och så satt man där hela dagen Och så bara tog man A liksom Alla din Och så bara Högerklickar Sparas om Och så bara Väntar man på den metan Och så då man nästa bara, B liksom uh, och, så, och jag kommer ihåg det också Man bara fyllde datan med grejer För man tänkte Det här kan försvinna när som helst <laughs> det, här, det, här liksom, det finns ingen säkerhet Det här är bara jag som har hittat Och imorgon kan det vara borta det, det är typ som när man, om, man, om man hade fått vart Tio minuter i en godisaffär När man var liten Och bara kört så mycket och så var jag på internet och bara det här, det här, det här, det här Det här, det här <laughs> oh, herregud. Jag minns Jag sa att jag bodde hos min, min mormor ja. Och där hade inte jag något, in, något internet liksom Jag hade det i skolan Och så hade det hemma hos mina föräldrar Jag åkte hem till mina föräldrar över helgerna Och då hade jag med mig en, en, en zip drive Om du kommer ihåg dem så ja jag Tjockare ja, precis Och, och... Och så laddade jag ner låtar via Napster. Och det var ju liksom så att jag hade inte tid att lyssna på låtarna. För jag var tvungen att få hem så mycket musik som möjligt. Som jag kunde ta och förvara på min dator. Eh, hemma hos mormor. <laughs> och det, det, Jag har ju fan. Alltså, ska jag vara ärlig så har jag samma MP3 kvar fortfarande på min dator. Alltså. De, de, det är rätt speciellt. För det är ju här 56 kilobyte per sekund kvalitet på vissa MP3 jag har. Här. Men jag har ungefär 400 gigabyte MP3 på min dator. Ja det där jag vet, jag, hittade, jag hittade på en gammal gammal dator hemma hos föräldrarna jag hittade det första hela Simpsons avsnittet som jag laddade ner och det var 18 megabyte. Och så man såg det så bara det hade typ typ youtube var typ så här, som en HD projektor jämfört mot den där satan och ljudet var No no merge Om no man, jag vet inte Man var såg den där jäveln Och så kommer jag ihåg att man verkligen satt Och kände sig, jag har lurat systemet Jag har, jag har knäckt världen om jag, bara, om jag bara får 300 år till Då ska jag fan ha alla Simpsons på datan Det var säkert två veckors jobb För att få ner den där jäveln Ja det är helt sjukt Men det, just den här rädslan Om att allting ska försvinna det tror jag är rätt så genomgående för de som växte upp medan internet kom in i, i hemmet på något vis. Att det, här, det här är bara för stunden. Det här, det här kan försvinna imorgon. Liksom. Ja. Det, det, det, det finns kvar lite i den. men ja Jag är inte så annars. Alltså, jag har väl haft ambitionen på att börja samla spel men jag har liksom aldrig orken att sätta mig in i det. Jag har en spelhylla här men jag har det hellre i digitalt format på en hårddisk så att jag liksom slipper ha massa grejer runt om hela tiden. Ja, jag håller med. Jag sa det till min kompis häromdagen och han blev, helt, han blev helt vit i ansiktet. Och jag vet att jag gjorde fel men när jag var hemma i somras då slängde jag ett gäng gamla Nintendo-boxer. Bland annat vet jag Megaman 2 och 3. Eh, och det är så här: Okej, okay, man skulle säkert få någon hundring på det på att tradera. Men du skulle då skulle nog kunna få många hundringar om de är bra skickade. Jag bara kände så här: eh, Det är inte rättvist att de ligger hemma hos föräldrarna och bara tar plats. Eh, och jag vill inte ha dem i hyllan. Jag vill, jag vill bara ha spel. Det är det enda jag bryr mig om att jag ska kunna sätta in och spela dem. Och eh, ha kul med dem. Så att eh, jag bara nej men fan jag kommer aldrig ha någon nytta av de här och antingen så kommer de ligga här för alltid för jag kommer inte slänga ut och på Tradera. Nej jag måste så bara släng, la jag dem i slänghögen liksom. Det var liksom lite så här, jag tänk... Ett lite statement för dig själv. Ja lite och det var hade jag haft Twitter då hade jag nog bara slängt in en där och skickat till Martin Lindell och bara kolla här och han liksom eller skulle jag elda i en Youtube-video men nu, nu nu kommer vi till en fråga som jag faktiskt vill ställa dig. Ja. Varför har du inte du Twitter? Eh, för jag tycker inte det Det som sägs där Tycker jag inte är så jättekul Det jag har sett, jag har bara sett det som man snappar upp liksom. Det är folk som är snälla mot korvkast Och det är skitkul Men jag tycker lite så sådär att det. Du vet att Twitter är egentligen två saker Dels är det folk som säger saker men sen är det också du som ska säga saker. Ja, absolut. Och det är, det, det är där det intressanta med dig kommer in. För att jag inbiller mig i alla fall att du var en jätterolig twittrare. I till exempel ett sånt fall där du elder upp ett Megaman två omslag för att inte tro på det här att samla i hyllan-grejen. Jag, jag, jag tror... Det, det, som jag, det här är också jag som är gubbjävel. Alltid stannar vi vid det att jag är gubbjävel. Men jag tror bara att jag har lite problem med den här öppna konversationen. Att det är så här alla pratar samtidigt. Eh, för jag, jag vet, jag, jag är inte så jätteförtjust i Facebook heller. Eh, för att jag märker tendenser hos mig själv att, att snoka i saker jag inte bryr mig att skita om. Du vet, man är inne på Facebook och så bara ser man så här, någon person som man plugga med för tre år sedan som hade laddat upp 15 semesterbilder från när de var på Gran Canaria förra hösten. Och, man och så bara, går in och kollar på bilderna och hoppas att hon har blivit lite tjockare än om hon gick i skolan med dig. Inte ens nödvändigt det. Det finns liksom ingen tanke, <laughs> det finns ingen avsikt. Utan man bara kollar, ja men då kollar jag väl det här då? Och så någon som skriver någonting irriterande statusuppdatering och så någon som kommenterar det ännu mer irriterande och så bara klickar man och bara, var det där för en jävla idiot då? Aha, så där såg han ut. Och så går man tillbaka. Att det känns som att så här Facebook får mig att göra saker som jag inte får någon njutning av och som jag skäms för efteråt, att det liksom är sådär och jag vill, jag vet jag är medveten om att det är många människor som läser det, så jag censurerar mig hela tiden när folk har skriven och idiotiskt eh, och går in och kaxa med dem sådär, för att jag vet att typ deras mamma och pappa är med på Facebook kanske eller något, vem som helst kan ju se det där och det, det där, det öppna samtalet där som jag tycker är lite jobbigt på ett, på ett forum eh, så där, där tycker jag att där folk sign in sig och säger vi vill vi vill snacka tillsammans vi är inne på samma grej men jag vet inte jag tycker det funkar inte riktigt för mig på Twitter och Facebook det känns som jag vill läsa vilda västen lite ja men det, det är det ju så, men där är det liksom förmågan att kunna sortera bort det där du inte vill behöver veta väsentligt och där du också måste kunna trycka in liksom backspace Och ångra en sak där jag skriver och så här, Nej men jag tar inte den diskussionen nu Jag orkar inte med det Nej, Men sen tror jag också Jag har en. Jag har typ en En, en, en, en, en, dual, en grej som har, nästan resulterar i att jag har fått stryk ett par gånger Jag har aldrig varit i någon riktig fighter eller någonting Men jag har på något sätt någon sån här liksom liten liten det är, det är bara tuntigt men lite så här hjältegen, att jag på något sätt måste sätta dit eller förnedra människor som jag som jag uppfattar som översittare. Ja, eh, men det är det förlåt att jag avbryter men det är det är det som är intressant med internet och den här öppna kommunikationen vilda västern som du beskriver också att det gör någonting med folk. Alltså du ska veta nej, den här ska nej det där tar vi bort. Eh, men på något vis så förvandlas rätt grabbar till riktiga idioter ibland. Och jag är säkert bidragande orsak till det någonstans. Man, man går in i en annan roll och det, det är jättefascinerande egentligen. Jag är förvånad varför inte flera har skrivit avhandlingar på det här fenomenet. Jag, jag tror bara att den, många av de grejerna man ser så här i farten på Twitter som jag irriterar mig på. Uh, det är, jag tror bara det är till min egen fördel att inte jag har något, något sätt att, att gå in i den diskussionen. För jag tror att jag skulle kunna vara, vara dryg och otrevlig och göra saker som, alltså som jag tycker att jag är hjälten. Jag har rätt, jag förstår det här. Uh, lite svartvita världen där. Ja, men lite sådär. Och jag, jag tror att framför allt i, i den här spelet spelbubblan där det går ut på att man ska vara snäll mot varandra och klappa varandra på axeln tror jag jag ska bli lynchad liksom. för jag, jag ser ofta saker som man bara, men vad fan liksom, du kan inte tänka så jävla smalt och så vill man bara gå in och säg, rycka upp någon liksom, eller någon på Facebook som skriver ett skämt och man vill verkligen säga att det, det, det, jag vet inte vad du försöker med Jag vet inte vad du försöker åstadkomma här Och nu menar jag, det, det är precis samma sak Kommer ju folk kunna säga om korvkast Eller allt jag gör, jag menar absolut inte Att min åsikt är bättre än någon annan Men jag tror att jag skulle sabotera mycket För mig själv om jag fick tillgång till den världen Okej okay. har, har, har, har du försökt? Nej, jag har aldrig försökt på Twitter Och jag har aldrig skrivit en statusuppdatering I facebook eh, för det, det, det som händer istället då, det är att du sitter på din lilla kulle Och tittar ner på Twitter bubblan Som du beskriver som så Då tar du ju den ställningen istället Jag har ju i alla fall fått den vibben Jag vet inte i vilket sammanhang det var jag hörde dig Men det var kanske när Ludde var med För det lyssnar jag faktiskt på en podcasten som jag på Anders Det var bra det ja. Skönt jag måste kolla så att han sköter sig. lite så här, man måste hålla lite... <laughs> wild gun lite. Lite stiv lina på det här kopplet, liksom. Ja, exakt. <laughs> men eh, i alla fall... Det blir ju lite att du står utanför den där då och, och, och pekar på oss. Och, förstår du? Ja, men jag, jag är bekväm med det. <laughs> jag, jag, jag, jag vet att så fort jag är inne i den så, så har jag ingen möjlighet att peka längre. Nej. Så fort jag kommer in där så bara... Men fan... Han är så jävla trevlig. eller bara, oh, Jag fick ett mail eller jag fick en Twitter från den där och den där. Och eh, Det gör det ju redan krångligt. Jag vill inte göra mig fiender med någon. Eh, och jag tror att kanske Sverige är för liten för att man ska kunna prata rakt ut och, och, och göra det för att få någon slags. Jag vet inte varför man skulle. Du vilja. kan ju bara säga så mycket genom ren text. Så är det ju. Och det, ja. det är oftast majoriteten av alla uppfattningar handlar ju om att vi skriver till varandra snarare än att prata med varandra. Eh, och jag är ju inte en super-twitterare. Jag är långt ifrån. det. Jag har ju liksom, vad har jag, 200 followers eller någonting sånt där och twittar en gång i veckan kanske. Och de gånger jag gör det annars då är det liksom i reklamsyfte. Det var, det var liksom bara intressant för mig att veta. För att jag inbillar mig att du skulle vara en intressant twittrare, men då förstår jag lite mer tanken bakom. Ja, jag vet inte. Det är väl också sådär att jag vill inte jag vet jag försöker skära ner på det när, när en ny tv-serie sluter så är det så här, fan vad gött då kan, man, då kan man, då har man en mindre liksom. jag försöker ta, göra mig av med min beroenden på något sätt, och det känns inte som att jag behöver en grej till som jag vill gå in och kolla varje dag vad folk skriver om, utan så här, nej, den, den världen får existera utan mig, i alla fall tills vidare jag, jag vet man märker ju folk som är väldigt fast i det där, som skriver liksom såna twittningar varje minut, ja, Men vad fan liksom. man har ätit liksom. Men fan bryr sig. Så är det ju. jag har gjort dem själv alltså. det, det är jag väl medveten om. Men det, det, man har, det, för mycket ointressant folk har för mycket att säga på Twitter. Och på Facebook och på alla de där vilda västen. Det var ett jävla bra vilda västen liknelsen. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror i huvudsak så är det nummer ett att det inte intresserar mig så jättemycket. Och nummer två, så förutspår jag kaos. För att jag tror att i nuläget så är jag någon slags mittemellan. Jag tillhör ingen och inte jag har inte så mycket vänner och framförallt inte så mycket ovänner. Men jag tror att. Det, det där En, en, en inträde i Twitter Det skulle sluta snabbt i eh, Någon slags fiendeskap Och jag, jag skulle aldrig kunna släppa det Jag skulle bara köra det vidare och vidare, vidare Och sen skulle det smitta av sig på korvkasten Och det skulle bara bli något, Nej, jag tror, jag, jag inser själv Att det skulle, inte, det skulle inte bli en bra värld Är det inte lite en utmaning då? Gud vad jag håller hårt i det här Men eh, skulle det inte kunna vara en utmaning För dig att utveckla som människa? Fast jag kan säga, varje, varje gång jag ser en pryl på, på Facebook som irriterar mig lite, som är så här, det där... Eh, hur, det många, där... hur många gånger har du skrivit en kommentar som ni inte har postat? Ja, jag, jag skriver den inte jag tänker den Jag har sån eh, mental förmåga Att jag inte behöver Jag behöver inte ha den framför mig eh, be, men jag, be, Man ska vara precis på gränserna Man ska ha, verkligen ha Pekfingret på, på avtryckaren också så att säga, Men inte trycka på post ja. Nä, visst, eh, jag, jag vet inte jag, jag har ganska många På min Facebook som eh, försöker vara Stand up comedians de, de försöker köra små så här, väldigt smarta betraktelser om vardagen och lägger så att det blir en rolig twist på det där. Och, det känns som att de där grejerna i alla fall i min värld måste, man måste göra dem himla himla bra för att de ska, att de ska tillföra någonting. Liksom. De ska ju en, nå fram. För, för sånt där, det finns så mycket. Liksom. Och där, där skulle jag kunna ha det. Det fanns ett Youtube-klipp som bara var den där den där comedy rimshot-grejen att typ ha den på kontroll C alltid så att bara, bara gå in på morgonen och så bara ta alla de där och så bara varje gång någon gör ett försök till ett skämt så bara kontroll V kontroll V kontroll V Ctrl V så skulle jag kunna göra alltså det och jag jag, jag hör på mig själv det där är inget, det är inget bra det är inget trevligt det är bara jävligt liksom det är väl jag tycker det är underbart att folk försöker vara roliga eh, och det är i många fall lyckas de och då, då blir jag inga irriterad. Men, men de här som he, hela tiden försöker och, misslyckas, försöker och misslyckas i mina ögon. Eh, det finns ingen anledning för mig och, eh, att bryta ner dem. Och, eh, jag har hört rykten om att det finns sätt att klicka bort vissa från sin Facebook. Alltså. Och det ska jag gärna göra. Ha vissa som man inte kan se. Vi nämner ingen namn. Men, eh. <laughs> Nej men det, det är inget svårt. Det är samma sak på Twitter också. Du ser, där du ser på Twitter är ju de du följer. Så det, det, det kan ju liksom, ja, nu när det följer republikanvalet, säger man så. Eh, -valet. så eh, Där finns det ju mycket att följa, så att säga. Men ja, men, ja, Ja, alltså det är, Twitter är bra Det är jag som har fel eh, jag, vill bara, så vill, jag, jag vill inte jag vill Det är en intressant inte... diskussion bara. Ja, jag, jag vill inte drafta dig Det är så jag är, Det finns ju massor av möjligheter Varje gång jag snackar skit om det här Så finns det alltid 20 bra argument Till varför det här öppnar världen och, Alltså Saddam Hussein Han hade sprängt människor om det inte vore för Twitter eh, Och det kan man säga, det är sant eller osant Men eh, det, det, jag tror inte det är gjort exakt för mig För att jag, jag är lite för fast I ett Jag tror att eh, du vet jag ska inte säga Att jag är som han Sheldon i Big Bang Big Theory bang. Men, men jag är van att umgås Med människor som känner mig Och känner mig bra Och mitt sätt att uttrycka mig Och jag, jag har lätt Att uttrycka mig hårt Och bestämt och jag tror att när man, när man gör det med människor som inte känner den lika bra så går det inte hem liksom. det är bara så här: det är väl kanske det som skiljer mig och källan. att jag, jag inser att det här är någonting det är ett spel man kör med människor som har skrivit på det kontraktet och jag, jag, jag känner mig bara inte bekväm med att byta och skriva på ett annat kontrakt och spela ett annat spel liksom. det är jag min grej och i de kanalerna det funkar och jag tror inte jag funkar på Twitter, så är det bara Ja, okej okay. Då får, du, då får du släpa den här diskussionen åt en annan håll nu. För nu, nu snöar vi in lite hårt på det här sättet. When it's easy picking time in Georgia Apple a picking time in Tennessee Starting picking time in Mississippi Everybody picks on me When it's round of time in Texas Cowboys make rupees down in old Alabama, baby. Scalping time to me. There's the bluegrass in old Kentucky, Virginia's where they do the swing. Carolina, now I'm coming to you to spend the spring. Arkansas, I hear you calling. I know I'll see you soon. That's where we'll do a little pickin', baby, underneath the Ozark moon. Now I'll the pickin' and just pick the cotton, I'll pick a wedding ring. Go to town, pick a little gown for a wedding in the spring. I hope the preacher knows his business, I know he can't fool me. When it's peach-picking time in Georgia, honey, it's gal-picking time to me. If hard times overtake you, I hope they don't get me. I've got a sweetie waiting for me down in Tennessee. I know I'm going to see her. I hope it won't be long. That's where I'll do a little kickin', baby, on the mountain home. Now if that girl should fool me, you know that I don't care. I've got one here, I've got one there, I can get one most anywhere. If they all forsake me, I won't lose my mind. Jag I've Nu är det, alltså, avsnittet är för långt, jag vet inte fan om vi ska klippa det här Men det finns en annan grej, det känns som vi har varit så här Det har varit så här, liksom det lite seriösa avsnittet Och jag ska berätta om en annan seriös grej Och så se, jag, jag, jag förutsätter inte att du ska känna igen dig i det här men okay. jag kommer på mig själv mer och mer de senaste 4-5 åren med att leva ganska mycket i en fantasivärld. <laughs> Okej, okay. nu får du beskriva det så ska jag säga om jag känner igen mig eller inte. Mm. Eh, typ om jag sitter, alltså det här är på något sätt mitt sätt och mentalt undviker tristess. Att om jag till exempel sitter på en bussfärd så kanske jag helt plötsligt är, alltså inte, inte uttalet att jag är i scenariot att jag är hemlig agent, men, men det är ändå så är att lite smått är jag det. Och så bara bestämmer jag mig för någon i bussen, så bara, och sen börjar jag ha lite ledtrådar kanske bara. Lite så här som Sherlock Holmes eller något sånt där: Att bara, oj, det är lite hår på axeln. Hans fru har rött hår. Uh, och, så, och så bara sitta att jag tänker mig in i den här världen eller om jag går en lång promenad genom skogen att det kanske är så här bara du vet, att jag blir liksom lite förföljd att jag, liksom, att, det, att jag gör som så här små scenarium för mig själv och framförallt om jag ligger och inte kan sova så är jag kanske helt plötsligt på en sån här du vet, jag liksom mig i ett, jag, jag måste sova på i ett så här ventilationsrör för att jag ska ta över ubåten exakt vid en viss tid och jag har så alltså så här konstiga grejer bara, som så, bara för att världen ska bli lite mer intressant och för att jag, jag inte ska ligga och tänka på så här uppgifter som jag ska skicka in till universitetet eller hur jag ska kunna betala hyran och istället går jag då in i de här jävla de här världarna liksom Men hur länge sa du att det hade känt så? Jag har, nog, jag har nog haft det här för alltid, tror jag. Men jag har, jag har liksom inte ens börjat tänka på att det är lite koko förrän... Om... För det, för det, de, de, de situationer du beskriver, det är när du åker i buss och det är när du ska sova och det är när, liksom, när du är ute och går. Och det är när du liksom inte har den här stimulansen som du annars är van vid. Ja, nej men visst är det så. Precis är det så. Det är absolut ett sätt för mig att göra, göra tristessen mer intressant, liksom. Ja. Men då är du hur du skulle reagera om du åkte ut i en sommarstuga och ja, i och för sig då har du böcker och film då om du ska gå på mitt recept. Men det, det är det. Sätt en person... Fast, där, jag tror det är en annan grej där. för Jag, jag vet inte. Jag, jag spenderar... Nu för tiden har alltid varit så att när jag kommer ner på sommaren på Gotland att jag ska jobba en massa. sådär. Men när jag väl kommer ut till sommarstugan och, sånt där och, det, och man är off the grid liksom, då, då kommer lugnet. Mm. Det är på något sätt när man är i storstan och man har... Eh, när man, för jag, jag, menar, jag sover aldrig så gott som jag gör ute i sommarstugan. Liksom. Där är där är det ju, där sover man som en prins. Du vet. Somnar direkt, mm. vaknar och är fullt utvilad. Det är mer när man är i stan. så För det är som att här finns problemen kvar. Här finns det saker man måste lösa. Och det finns, jag kan inte sova nu. Borde jag gå upp och kolla på en partiledardebatt eller borde jag, borde jag gå upp liksom och tråla svampriket ja, om Luddes t-shirt eller något sånt där jag, bo, jag måste göra någonting liksom. och då, då istället för att göra en vansinnig så vevar jag mig in i det här liksom, där jag hålls fångad av guerilla och jag måste ha, jag måste ha händerna uppe under kudden för de är bakbundna liksom. och jag bara ligger där och planerar hur jag ska ta mig loss och jag ska, jag ska inte säga att det är något jag känner igen mig i jättemycket. Men det, det är klart att man... Alltså, sådana här konstiga grejer man har haft för sig. Men det är mer åt hållet, att Känslan av att man måste... En, en port in till en, en lägenhetstrapp. Liksom. Man, jag hade en period där jag liksom måste springa upp till näst sista trappsteget. Och sen vänta innan porten bakom mig går igen. Innan jag får ta till trappsteget. ja. Ah. Jättekonstiga grejer. Och sen också den här känslan av att skyndas upp för trappan och stänga dörren. Man, man inbilder sig känslan av att man är jagad för att det blir mer spännande så. Mm. Det är konstigt, men det är rätt intressant att prata om det. För det är någonting man behåller för sig själv annars väldigt Ja, jag, jag har nyligen börjat berätta om det för Jag äh, äh, Hon var väl inte så förvånad. Det, men, äh, men jag vet... Äh, och det är väldigt viktigt att framhålla att är, jag, jag tolkar inte Som att det är en psykopat Att jag kommer att bli galen Och säga att, åh oh, nej, där är min fiende Och jag ska jaga han på bussen Eller hoppa på någon <håll> Men det, Så är det absolut inte Utan det är mer så som att på, på något sätt bygga upp den där fantasivärlden och Jag vet inte, jag, jag misstänker Att det är kans vad, kanske. Vad är också... belöningen av den här fantasivärlden då? Vad, vad får du ut av den så att säga, I och med att du kommer tillbaka till den jag tror, jag, jag, jag tror att jag får underhållning och stimulans av att, att bygga och skapa den där världen. Liksom skapa intressanta grejer. Och jag, jag, jag tror att det kan vara en, en ett, ett slags vad ska vi säga? Ett, ett slags symptom på att jag inte löper ut särskilt mycket av min kreativitet. För att jag, jag håller på jättemycket med musik förut. Och sen sen jag plugga musik, så efter det har instrumenten bara stått. Det blir som en sån här överdos. Och jag vet liksom inte vad jag ska kanalisera grejer. Och det känns som att jag vill skapa saker, men jag vet inte riktigt vad. Och jag har en polare som är programmerare. Och vi har ett tag nu haft ett projekt att vi ska göra vårt eget spel. Jag ska kunna göra mitt drömspel. Så där sitter jag liksom permar fulla med här ritningar och... Så här, min kod Det är inte riktig kod Utan jag har gjort kod som är. Och då menar, nu menar jag inte psykopat Utan typ ko, kod Som ska översättas i datorn Till Det, det, det här är, är intelligenta grejer inte, Det är inte så att jag bara skriver X3, 5, 9, B Och sen inom parentesmaskin utan, utan det här är Nej men som sagt och typ, Det där är också en sån här grej som jag kan liksom bara bli helt Besatt av upptagen av, Och bara ligger på kvällarna och tänker på liksom Nya detaljer i mitt spel Eller olika grejer så här, Det här måste jag få med oh, nej. Det kommer bli så svårt Problemet är väl bara att vi, vi är inte Han jobbar fulltid som programmerare På ett mjukvaruföretag Och jag, jag kan typ ingenting Så att det här spelet kommer aldrig bli av Men jag vet inte Jag satt och började lära mig programmera Men det var hemskt svårt Så att en dag kanske jag kan göra det, men att, att det är just det där, jag tror att mycket av det här är på något sätt att jag har utlopp för att göra någonting. Men jag vet inte vad, så att jag, jag liksom bygger de här historierna i min hjärna och jag sitter och skriver ner liksom papper och riter små rymdskepp och fiender och skit. Och uh, sätter in i min perm, liksom men, uh, men på, i, på den här nivån är det fast. Liksom. Jag måste kunna gå vidare liksom, och få, få ekonomisk nytta av mina idéer. Men när du, när du sitter på bussen och spanar på då, Hans 44 som har röda hår på, på axeln. Fast han har en blond hust, hustru liksom. Ja. Uh, går du in i den själv eller är det liksom... Alltså är det, ja, är, är det som att du i, trycker på en knapp? Eller, i, eller? I de scenarierna där jag försöker söka detaljer där finns det inget mer än att jag bara letar ledtrådar och, och drar slutsatser. Det finns inget så här att <går> jag ska sövernera han eller <går> jag ska förhöra han. Eller det där är bara... Vad kan jag lista ut? Och det är säkert fel 99% men bara, ja, ah, han har käkat chokladkaka. <laughs> så kan det vara liksom. Men alltså det här med att inte kunna sova det, här, det här har jag väldiga problem med, för att jag har en förmåga att dricka för mycket energidryck och en förmåga att, att vara vaken för mycket, eller för länge och vända på dygnerna när jag ska jobba tidigt och sådär. Och det bästa tricket då det är ju verkligen att förpassa sig till någon, till någon värld där du fokuserar på någonting annat än att inte kunna sova. Men det kan vara vad som helst Nu, nu märks det inte Men så här, tänker jag bara, vad ska jag spela in med Anders Imorgon så här, kommer, Alltså liksom, ha någonting att verkligen fokusera på Aha. Har varit det bästa Jag kan ju säga, säga sån där jag, jag internt så ser väl <laughs> det är väl bara jag som har den bilden men jag ser mig själv som någon typ av ambassadör eller chefredaktör eller vad, vad whatever you want liksom på, på svampriket för att en natt när jag inte kunde sova så målade jag upp hela bilden över vad jag skulle göra med min blogg då som var Bitlöv och vår podcast som var Retoresan och på, som var på save.se och jag låg verkligen en natt jag jobbade så jag hade sovat med jour. Och jag var ny i staden när jag var ny på jobbet. Så jag kunde liksom inte hitta den här ron att sova några timmar. Så jag låg jag istället och tänkte. Och då, rätt fascinerande. För den bilden jag hade då är väldigt lik den bilden som finns idag. På något vis. Och det, det var en sån surrealistisk natt. För att jag, jag tänkte så var klart och så var logiskt. Och jag såg alla liksom trappsteg i den här, här processen. Ja, men det där är... Det, där, det är också ett skumt, ett skumt paradox att man på något sätt, man, man, man använder tiden effektivt och liksom nyttjar den till att komma på bra grejer. Samtidigt så vill man bara åt någonting annat. Man vill åt ja. sömnen liksom, men man, man, löser, man använder det till att lösa problem. Att det blir som att man, man egentligen är, det, det, det guldet man får fram är egentligen bara, det är bara misstag på något sätt. Nej, jag vet så. inte. Jag hade hoppats att men du skulle hopp... säga att jag, jag brukar lika sniper i skogen eller något <laughs> sånt. Men jag insåg ju, jag sa ju det, jag insåg att du inte gjorde det. Men jag vet inte, jag tror bara att det där på något sätt och, och samtala med sig själv och underhålla sig själv, det har varit hemskt viktigt för mig i alla fall. Ja, Ja, men det är det nog alltså. Och frågan är, om det kommer ut i de liksom kanalerna, eller är det frågan om man gör det för mycket, eller för lite rättare sagt, i, i, i medveten form, eller hur ska man, hur ska man uttrycka sig? Du, jag, det ska bli ett, äh, jag, jag ljuger väldigt mycket när jag säger att det ska bli ett rent nöje, så det här, inte för att, äh, inte för att det på något sätt var dåligt material, utan för att jag, jag vet inte vad jag ska göra med det. Det, är så här, eh... det får bli många Corvcasts helt enkelt. Ja, för jag får göra det. Så mini -curvecast. Alltså det har varit... Eh... Annars Sen, har det varit... Om, om det finns lyssnare så kan jag säga att jag har The Uncut Edition på min dator om någon behöver det. Så att säga. <laughs> ja, det är synd att vi inte har att vi inte har droppen och stora bomber eh... Det har inte varit någon sån riktig grej mellan snacket som har varit något saftigt. Det får, får bli en annan gång. nu Ja, jag ser gärna att jag får återkomma. ja åh, det, det här var kul. Alltså. Det tror jag alla får göra. Jag, det, jag vet inte var det är, men det känns som jag har lyckats välja ut folk som är väldigt lätt att snacka med. Eller eh, som... ja, så det är en förmåga i din, i din perm, så att säga. Ja, fast jag har ju snackar med människor i mina dagar som det blir, det blir stopp med också. Så jag tror inte bara så. Det är inte bara jag, alltså. Men du, var ljuvligt. Har du någonting som du vill att folk ska se fram emot på din sajt eller något från er som är så här, känns lite extra viktigt att framhålla? Nej, egentligen inte. Alltså, vi har lite roliga grejer på svampriket. Liksom, men så, det har vi alltid. nej. Eh, det är en sida man kan besöka om man vill. Men det är inte därför jag sitter här nu. Liksom. Okej, okay, om du fick välja mellan ja. att antingen så la du under tio år giftige fisar. Om du fes så var jag gjort det i 20 år så. <laughs> ja, men då, var de, då var de så jävla giftiga alltså folk dog. Aha, så, okay. så att eh, du var liksom tvungen att antingen att isolera dig i 10 år eller och liksom eh, ha så så här eh, Ja, med dammsugare i brallan eller någonting. För att om du bara låg på natten och råkade släppa av en så kunde liksom... Det försvann ju efter några minuter och du var immun. Men folk i din närhet, om du satt på bussen, då kunde hela bussen dö alltså. Tio år. <laughs> okay. Eller att varje, typ febru 7 februari, varje år resten av livet så kommer slumpvis dator, eh, radio, bara låt det fram... Eh, hundra människor som ställer upp sig På, var bor du någonstans? Borås, I Borås På Boråstorg De här hundra människorna ställer upp Och du börjar bara från vänster och höger Och måste kyssa alla Minst eh, tre sekunder på varje De här hundra människorna, det kan vara vem som helst Från hela jorden, de teleporteras dit Folk står samlade bara för att säga det Och kyssa de där hundra, och sen försvinner de Och sen är det ett år tills nästa gång Tanken med sådana här grejer är väl egentligen Att det ska vara ett svårt val va? Och det menar du att det inte var nu? Nej, jag tycker det är rätt okej okay att skissa folk, alltså, oavsett. Och jag hatar att hålla en fjärt. Det, det kommer väl in i, i, i mixen också. Uh, nej, jag skulle lätt kyssa folk, alltså. Tänk när det kommer den här typ bara 68 åriga Tanten som har tuberkulos Och bara så här, Stort köttsår i facet Bara rinner ut så besudligt blod där Och du kommer och att du, kom du ångrar att du inte hade den där fisen Nej vet fan hon är inte blivit för på länge Tänk jag ger henne liksom Ja det får väl vara så Det är jätteskönt man, man bor nere i Venezuela Så bara teleporteras man till Bollnäs var det? Ja, Vållnäs kommer jag ifrån när jag bor i Borås Borås, till Borås torg Och så står man där och fryser Kommer du fram med jävla bjässor <skratt> Bara skytsar henne på munnen Teleporteras hos hem Vad satan var det där <skratt> Ja Då vet vi Men du, eh, ska vi säga dem Eller du vet ju inte de magiska orden Nej, jag vet inga magiska ord Jag heter Anders <skratt> Det är det jag brukar säga <skratt> ja, Jag heter också Anders Och tusen <skratt> tack Jag älskar er Och har det så satans bra on se vad det blir av det här. Du ska ju inte kippa bort en Det ena ledde ju till det andra, så det går ju. Nej, precis. Det är ju det som är svårt. Det får ju bli liksom så här en grej, jag tänkte du, vad tyckte du var bäst på 2012 då? Nej. Tycker ni att det är problematiskt Så tror jag problemet ligger hos er Och inte hos mig Så är det nog faktiskt Vi ska se hur vi ska kunna presentera den här jäken bäst ja, Alltså du har ju gjort bort det helt nu Anders så är det. För du säger att du har en gäst Och så är det på väg att presentera Och sen så börjar du prata om massa <laughs> annat i flera minut Det här går inte, det får vi ta om Eller inte Du är hård <laughs> Vad fan är det där, är jävla Hitler-personer Ja, vi kan ta om det Om man ska börja med att boga och bocka Vi ska se om... Vi nej, nej ta, ta inte om det, för gud skulle jag skämta Nej men jag är tom det är så, <laughs> <laughs> så jag blir onödigt vad stör min mojo Jag, jag har redan sagt fel 2011 Men kör på <laughs> nu det här, det här är min typ av podcast Då, då låter man fel bara rulla Och så blir det roligt Och så känner jag sig, <laughs> Lyssnarna liksom Närmare oss på en gång tar, ah, Titta de kan ju fel Den här Anders gången på Ja, ja, Anders och ja, Anders. Jo, du, <laughs> jag tror inte det var någon som kom på nu att jag kan göra fel. Det var liksom ingen som sagt ända tills nu och tänkte han är ofelbar. Nej, helvete, han kan, nej. ju den, den teorin var ingen som höll. Jag ska försöka presentera det så snabbt jag bara kan. Ja, varsågod. Pass play. Kommer jag är in och har ett retrointresse så Ja, ah, men finns det någon schysst eh, podcast som man kan lyssna Så ser man bara fem timmar. <här> <här> nej, nej, tack liksom. <här> det får bli något annat istället.